Nagy városi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, Hulandzsán Gáborral. Ma két vendégünk van, a Vekerle Telep 100 éves, nagy Tamás, a Vekellé e, társas kör elnöke és Romány András a Vekellé szentelő programnak a vezetője, a mai vendégünk. És most belekezdenénk ebbe a beszélgetésbe, hadd mondom el, hogy a nagyvárosi dilemmák innentől fogva két óra hosszába fog jelentkezni, hisz talán bizonyára tudják, hogy ebben az időszakban 10-12 óráig hétköznap a Civil Rádionak a disputa e, beszélgetős e, műsorait lehet hallani. A Krétakör című műsor, ami itt társ műsorunk volt, egyelőre ö, ö, elhallgat, ö, pillanatnyilag a municiója kifogyott, és talán egy másik órában ö, ö, újraindulhat valamikor, és ö, a másik változás, ami még ö, nem aktuális, de a, a közeljövőben valószínű lesz, hogy Szerdáról előre a keddi napra fogunk költözni, de ezt majd időben be fogom jelenteni, és a másik fontos, hogy a két hetente jelentkező műsorunknak az ellenkező hetén is valószínűleg egy várossal, Budapesttel foglalkozó műsor lesz, úgyhogy ha valaki abban az időpontban bekapcsolja a rádiót, akkor a kedvenc témáját többféle felfogásban hallgathatja, és még egy nagyon fontos dolog, hogy vele a műsorunk nyitott a hallgatók felé, és ezért a gondolataikkal vagy kérdéseikkel nyugodtan hívhatnak minket a műsor közben. Két telefonszámunk is van. A városi az 489 mobilon pedig a 228-98-00, ugyanúgy, mint hogy 98 MHz-en vagyok, És akkor átadom Konuncsi Gábornak a szót, és kezdjük ezt a mai témánkat a Vekerle Telep 100 éve kapcsán. A szerencsére, vagy nem tudom, talán szerencsétlenségünkre az majd kiderül, de Budapest, úgy látszik eddig muníciót ad ahhoz, hogy nem, hogy nem merülünk ki a témából, hanem éppenséggel mind több és több beszélni való van erről a városról. Valóban ennek a témának csak eleje van, de vége nincs, úgyhogy hát remélem, hogy a tisztelt hallgatók nem fogják megunni. Magáról a témáról, mielőtt a konkrét hát témánkra áttérnénk, ami egyébként a véleményem szerint a be kellett a legjobb lakótelepünk, vagy mai divatos szóval mondva a legjobb lakóparkunk, de miatt magáról a építkezésről, a területről beszélnénk, érdemes lenne a korszakról beszélni, amikor ez száz évvel ezelőtt ugye létrejött, ez a mai beszélgetés apropója, hogy száz évvel ezelőtt jött létre a pontosabban alapították meg a Bekele telepet, inkább így mondom, és a következő években épült meg. Maga az, az a korszak, hogy milyen össze, együttállások, konstellációk voltak, hogy jött ez az egész létre, és maga a Sándor személye. Talán oda kellene visszamenni, hogy 1905-ben, hát akkoriban és öt évenként voltak a országgyűlési választások, az lnz kolléció nyert nyerte meg a választásokat, a amelyiknek a vezére alakja Vekeres Sándor volt. E és, de Vekeres Sándor nem tudott hivatalba lépni mindjárt az elején, mert Ferenc Lózsát nem volt beiktatni ezt a kormányt, és akkor Fejévári Gézát, a testőparancsnokát hát nevezte ki miniszterelnöknek, jobb hián, a darabont kormánynak is csúfolták a korabeliek. Tehát gyakorlatilag nem a parlament által kijelölt egyéniség lett a miniszterelnök, Ez hanem, mi a hanem ha az, az volt a politikai oka, hogy a igazsághoz tartozik, hogy a Vekel erősen függetlenségpárti volt. És hát ez persze nem volt ínyére az uralkodónak, meg az osztrák birodalmi köröknek. Tehát ő erő, erősen feszegette a Monarchia a dualizmus kereteit. Ez messzire vezetne, ez egy külön műsor tárgyal lehetne egyébként, hogy hogy volt ez. Néha talán túl is ment azon a határon, amin talán kellett volna, mert szóval nagyon recsegtek, ropogtak ezek a keretek már akkor, és Vekkele és is feszegette ezeket. Más kérdés, hogy aztán ami végül is tíz évek később történt, az nem, nem ezért történt. De az, az biztos, hogy előtte is Tisza volt a miniszterelnök, utána is tiszta volt, szóval ő, ő két ilyen Tisza kormányzás között lett miniszterelnök, egy évvel később, 6 ban Akkor végül is annyira konszolidálódott a helyzet, hogy mégiscsak megtört, elfogadta nagy ógva-mogva a, a, a uralkodó, hogy a hogy Bekerrár Sándor legyen a miniszterelnök, és 1906-ban történt, és ugyanebben az évben 1906-ban ebben a konstellációban választották meg Bászi Istvánt polgármesteré, Budapest polgármesterévé akit azóta is Budapest legjobb polgármesterének tartunk szinten ne, ne olyan nehéz felsorolni, hogy abban a korszakban mi minden történt Budapesten de Vekeres Sándor még miniszternőként kívülről ja, Bászi is abból a vonulatból származott tehát az, az ellenzéki ö, körből és, és tulajdonképpen ebbe a történelmi együttállásban tudott ő polgármester lenni, egyébként máskülönben nem lehetett volna. Renkívül tehetséges és nagyon ö, ö, é, intenzíven dolgozó ember. Budapestnek azt kell mondjam, hogy a fejlődésének a legnagyszerűbb korszaka következett el, és Vekrele Sándor miniszterelnöként kívülről ezt ö, nagyon is megtámogatta. Ö, egészen konkrétan ugye 1908-ban jelent meg a a 47. törvénycik, amelyik jó hosszú nevel van a Székesfőváros fejlesztéséről és háztartásának rendezésére teendő állami intézkedésekről. Hát ezt ezt teremtette meg a kereteit a bárciféle nagyarányú kölcsönfelvételeknek. Az addig nem ismert mértékben lendült fel a gazdasága és a pénzügyei, olyan összegek jutottak be a városba, ami addig egyszerűen elképzelhetetlen volt. Például azt tervezték, hogy elkövetkező öndő, már, mint akkor elkövetkező öndő, 15 év beruhálásaihoz 270 millió akkori korona szükséget tették. Most akkor hozzáteszem, hogy akkoriban egy villamos egy hat krajcába került. át számolni, hogy ez, ez körülbelül 3000-re kell megszorozni, hogy ez, hogy ez milyen összeget jelentett. És, és mindezek a beruházások, amik akkor létrejöttek, ráadásul Magas színvonalon, magas évvelészetes színvonalon jöttek létre, mint tudjuk. Tehát értéket teremtő módon. Ugye akkor ennek a hatására vették meg a Margit-szigetet, Józsefőhez szektől 11 millió koronáért, akkori koronáért, ezt 3000 esébe szólozni, és nem, nem elégedtek meg ezzel, hanem rendbehoztak a szigetet, megcsináltak az árvíz művet körbe, e akkor történt meg például a, a, a adi magánkézben lévő ö, m, hát, ö, a, ö, községesítése a magánkézben lévő olyan vállalatoknak, amelyek a közlekedést, közműveket látták el. Akkor jött létre a beszkát, a gázművek, az elektromos művek ö, és ö, a közértnek az elődjet például, mm. amelyik egy községi... Ö, Mm, hát élelmiszerkereskedelmi láncolat volt, hogy az élelmiszerúzorát letörjék, szóval fantasztikus, mi mindenre figyeltek, és, és e, ugyanekkor, ugyanebben az évben, tehát 1998-ban vagyunk, történik meg a kezdeményezése, hogy egy tisztviselő telepet hozzanak létre, nem is Budapest területén, hanem Budapest közvetlen határában, tehát a tőszomszédságában, akkor szerintem, hogy akkor még nem vált le kis Pest, de te jobban meg tudjátok mondani. Ö, ö, tehát területén egy kietlen homokos pusztasága, mondjuk ki magyarul. Tehát, ö, a, a rákos mezeje egy homokos pusztaság volt, és ezen a kietlen homokos pusztaságon hozták létre talán aztán mondtam Magyarország legjobb ö, lakókörnyezetét, amely egy egységes koncepció alapján jött létre. Ö, és ennek az alapítása történt ugye 1998-ban akkor vásárolták meg a területet akkor szervezték meg az egésznek a, a megvalósítását és írták ki a pályázatot ugye a, a, az egésznek a terveire de már eleget beszéltem úgyhogy átadnám a szót a elnök úrnak aki szerintem ettől kezdve már jobban tudja, hogy, hogy is történt ennek a megvalósítása. Hadd, kezd, hadd kezdjem mondatom a néhány pontosítással Vekerle már másodszor volt ekkor miniszterelnök. Vekerle, nagyon fontos, ő volt az első polgári miniszterelnök, korábban mindig arisztokraták voltak, tehát a királynak az ellenállása ehhez is kötődött, és az első miniszterelnöksége során hozott liberális intézkedése is emtetszett ország az udvarnak. Nagyon fontos, amit, amit ön elmondott a Bárc Istvánnal közös tevékenységről, hogy Vekerle mind, háromszor volt miniszterelnök, még később is lett egyszer, amikor bajba volt az ország, mindig hívták Vekerlét. Sosem adta át a pénzügyminiszteri posztot senki másnak. Tehát azért tudott megvalósítani sok mindent, és a fővárosban különösen, mert ő a, a miniszterelnöksége mellett mind a három alkalommal pénzügyminiszteri posztot is megtartotta. Nagy hatalmú volt. Természetesen senki meg nem kérdőjelezte a hozzáértését. Ő egész fiatalon már a pénzügyminisztériumban nőtt fel, tehát azt lehet mondani, hogy, hogy kitanult a csínyát, bínyát a, a, a, a pénzügyeknek. Nagyszerű ember volt, a közmunkák tanácsának is a, a létrehozás és az ő, az ő, ő tevékenysége, és végeredmében az nagy állami beruházásokat ilyen módon is tudta, annak a, az élén tudta vezérelni. Azt szeretném kiavítani, hogy egyrészt, egyrészt már elvált akkor Kispest. Kispest akkor már nem tartozott Lőrinc, ez rendezett tanácsú, önálló uh -huh. város volt ekkor már Kispest, és még egy valamit, azért kell ezt szóvá tennem, mert nagyon sokan tartják így, munkástelepnek épült, nem tisztviselőtelepnek, mint ön mondta, hanem munkástelepnek. Miért is történt ez? Ön utalta arra, hogy lekívánta törni az uzsora, az uzsora kamatokat, például az élelmiszerpiacon. De ugyanígy lekívánta törni azt is, hogy a... A, a kiegyezés után a, a századfordulón meglódult magyar gyáriparnak a fejlődése rengeteg munkás kezet vonzott. A főváros, ugye a főváros környékén a mai nagy kimvezető utak, Váci út, Üllői út, Soroksár út és mások mellett épültek meg ezek a, a nagy gyára, Kerepes út és többé, amik akkor még a városon kívül esnek, hiszen újpestek, Kispest, ezek önálló városok voltak, Soroksár, Erzs Pest-Erzsébet, és ezek a nagy gyárak munkás kezet igényeltek. Hol lehetett őket elhelyezni? Hát ezek az utak mellett még nem voltak akkor lakóépületek a városban. Ágyrajárók voltak, és hihetetlen pénzt kértek el, mert ugye hiszen a, a vidékről fölkerült munkás ragaszkodott az állásához, úgy, úgy maradhatott állásban, ha közel lakik a munkahelyhez. Ezért viszont az, aki helyet tudott adni, szállást tudott adni, az nem volt rest, és nagyon megkérte az árát. Bekele ismerte ezt, és azt mondta, hogy a különösen az állam által alkalmazott munkásoknak, itt ugye a vasútról beszélhetünk, a postáról, a vasúthoz tartó összes gépgyároz, akik, akik dolgoztak, a rendőrséghez, és még más nyomdák is voltak az állam kezén, az így a munkásoknak úgy, ha kóssal szabad foglalko, kóskáról, aki nem ez alkalommal, hanem, hanem egyáltalán az ő építészetére az, az árzpolitikát úgy fogalmazta meg, hogy otthont adni az élettel túsakodó embernek, ez volt, ez motivált a vekerlét is. Otthon kell adni azoknak, akik az állam érdekében, az állam felépítésén dolgoznak, munkálkodnak. Öh, nem ő találta ki a vekkel Úgy értem, hogy a, a, a mai, ugye akkor az eredeti nevén Kispesti Álmi Munkás telep volt a neve, hanem ekkor már mintegy 50 éve létezett egy Arts and Crafts nevű Angliából indult kertváros mozgalom, amelyik végeredményben összekapcsolódott ott is gyáriparosok kezdtek építeni a gyáraknak és a gyáriparnak a fejlődésével, hogy, hogy letelepítsék a gyárakban dolgozó munkásékat a gyár környékén. És Angliában éppen egy gyáros volt az, akinek affinitása volt a városépítészethez vagy a... Kitalálta azt, hogy legyen akkor az egy olyani, olyan kisváros az ő a környezetében, amelyikben a vidékről fölkerülés és a fővárosból vagy a nagyvárosból, külső, Angliában a nagyvárosok rendkívüli nyomorban értek a munkások, megtalálják az otthonukat. Ez, ez indított el a kertváros mozgalmat, és ez a kertváros mozgalom jutott ennek a híre jutott el Magyarországra is. Itt Ha megengedik, egy pici kitérőt hat tegyek. Két, két hetetel ezelőtt volt a, a Weckel egy centenárium rendezvényeként egy nemzetközi építészeti konferencia. Angliában is volt három előadó egy nagyszerű angol előadó, aki az Egyesült Királyság Kanada és Ausztráliának a főépítésze tartott előadást, és ő bemutatta nekünk, hallgatóknak azt, hogy tulajdonképpen a kertváros mozgalom egy reneszázban született valami. A reneszáz már megfogalmazta, hogy legyen legyen, legyen városközpont, és legyenek kis kisközpontok, és utána rajzán később bemutatta, illetve meggyesi professzor, a műegyetemnek a professzor emerítosa bemutatta azt, hogy ennek megfelel a ve telep is kicsiben. Tehát a mozgalom azt is mondhatjuk, hogy most már fél évszázados, fél évezredes, bocsánatok, fél évezredes múltra tekint vissza, de a megvalósításban 100-120 éves akkor tényleg, hogy 1908-ban Vekerle előterjesztésére aláírták a 29. törvénycikkeit a végülis a király, aki beadta derekát, hogy végülis Vekerle legyen a miniszterelnök, aláírta és Vekerle Sándor, mint miniszterelnök és pénzügyminiszter. És ő annyira fontosnak tartotta ezt a a, a telep, ezt a projektjét, és hadd mondjam el, hogy ekkor 60 éves volt, az előbb említette, hogy 1848-ban született, 60 évesen látott hozzá ez a, azt mondta, hogy nagy beruházásához, másokkor már nyugdíjba vonul, Uh, annyira fontosnak tartott, hogy igazából még meg sem száradt a pecsét, vagy az aláírása a királynak, már is munkához látott. Már is tárgyalta a, a terület megvásárlásra, úgy, ahogy ön mondta, a, a egész közel a mai Kispesti határút, Ferencváros és Kispest között lévő határút volt akkor Budapest határa. És közvetlenül mellette volt az a homokos, szik, nem mondja, szikes, homokos, elhagyott, ki nem használt vadászterületnek, vagy, vagy legeltetésre használt terület, amit ők itt kiszemeltennek. Később ki fog derülni, hogy jól is jártunk ezzel. Volt akkor egy olyan elképzelés már, hogy Budapest Betagózódnak a környékbeli kis települések? Tehát, hogy volt egy ilyen koncepció, hogy miért pont a határon kívül teljesztette ezt? Te ezt a, hata, a, Csak a mai nem, koncep, gondolok, nem koncepciós a fejlesztések volt. nálunk mindig határon belül történnek, és a határon kívül, mintha senki Nem, nem volt élnek. koncepciózus. Valóban a városok igyekeztek Budapesthez tartozni, és ezt, a, ezt a, tulajdonképpen a közlekedésük indokolta, illetve a közművek ellátása, a városi gáz, a villany a, a, és hát a közlekedés. Mert más volt a városon kívül, és más volt az ára, vagy a, a, a városon belül. De Vekellét nem ez motiválta, hanem az motiválta, hogy a városon belül 50 méterre odébb már tízszeres áron adtak volna területet. Ez az egyik, a másik meg, hogy, hogy nem is volt a terület a városon belül, ahol meg tudták volna valósítani. Mm -hmm. Tehát hogy nem, nem, egyszerűen nem volt ekkora a terület, a nem végül szöde építették. De. De tartozik, hogy éppen bácsi Istvánra kell visszatérjek, hogy már ehhez közvetlenül nem függ össze, de Tény az, hogy valóban tervezte a nagy budapos létrehozását, mert észlelte azt, hogy a hát bekeltebb a kivétel, ami rendezett módon jött létre, de a többi külváros, ha sajnos elég rendezetlenül szűk telkeken, kis telkeken, zsúfoltan, elég labirintusszerűen jöttek ezek létre, és, és látván ezt a, ezt a állapotot úgy gondolta, hogy valamiféle egységesítésre volna szükség, és Haraj Ferencet, egyik jobbkezét, téli időben küldte ki a szomszédos települések fedetéséhez, hogy annyira sűrűsnek érezte ezt a feladatot, mert, mert tudta azt, hogy rengetegen államlanak idej, és ezek a burjánzó külvárosok egyen nagyobbak lesznek, és, és még meg kell fognia amíg még lehet. Végül is aztán a politikai erőviszonyok úgy alakultak, hogy ö, te egy, minden más ö, egyébként elkezelések megvalósította. Ez az egy kivétel, amit nem sikerült neki, mert egész egyszerűen akkor volt az ellenállás, ö, hogy végül is ként tele volt letenni erről a tervéről, és csak évtizedek múlva egészen más konstellációban valósult nagy meg budatlasztó meg létrehozása. Tehát a válasz az, hogy igen, terve volt, és nem tudott létrejönni. Mm -hmm. És ö... 1950-ben lett ugye Nagy Budapest, tehát a háború után, és eh, ahogy ön is Igen. mondja, egészen más körülmények között. És nagyon érdekes, hogy 90 után, amikor a, a rendszerváltás után az önkormányzati törvény eh, megszületett, és ugye az egyes kerületek önkormány, önálló önkormányzatokat lettek, akkor viszont felerősödött az elszakadás gondolata, emlékeznek talán rá. Nem csepelni. meg Újpesten... Újpest. Ő csak, csak erzsébet Tehát, hiszen elégedetlenek voltak. 40 évet éltek a Nagy Budapestben, és látták a kiszolgáltatottságokat. És hát én azt mondjam itt el, hogy amikor most ugrom persze a 908-hoz képest közel 100 évet, egyszer Dembski ellátogatott Kispestre, és akkor a kispesti polgármester egy távcsövet ajándékozott Dembski Gábornak, hogy a kőruton túl is lásson, mert még az is Budapest. Mert valóban úgy van, hogy a mai városvezetők, ugye a City koncepciók, megint azt mondják, hogy, hogy a külvárosok nem érdekesek. De térjünk vissza a Vekerle telephez. Tehát Vekerle, Dacára, hogy pénzügyi ember volt és pénzügyekkel foglalkozott, igen nagy affinitást mutatott a maga az építészet iránt. Ma még él 91-néhány éves az unokája, aki még emlékezik arra, hogy a nagypapájának a miniszteri folyósóján egy rakás ajtók és ablakok voltak, mert ő maga választott ki, a, a, a, a, tehát úgy történt akkor még típus a, a típus tervekből választott ki. Megbízta az akkori Magyar Építészet, Építőszövetséget, most nem tudom pontosan idézni, hogy akkor hogy hívták Én ezt. Magyar építész, mely dökös építész egy lett. Őket bízta meg azzal, hogy írjanak ki pályázatot típus házakra. Végül is közel 40 került. Be a típustervekből, amiből a megvalósítás során 49. Tehát, mert aztán később a pénzügyminisztérium, aki nem pályázott, maga is építhetett, meg, meg a típusterveket nem, nem készítettek például pedagógusházakra, tanítóházakra, később épültek, meg, a, meg orvosi házakra, hanem csak egyelő a, a pályázat munkásházak építésére vagy tervezésére szólt. A telepen a legtöbb ház négy lakásos. A lakások 47-49 lap alapterületűek, szimmetrikus, általában szimmetrikus felépítésűek a házak, mindegyikhez jár egy kiskert. Vekerle azt mondta, és nyilván ez a kertváros építészetnek is, is egyik elvárása volt, vagy követelménye volt, hogy tartozzék kert a házhoz, mert úgy otthonosabb. Az, hogy aztán itt, itt a, a kerthez még a a pénzügymészériumnak a megbízásából gondnokságnak hívták azt a vekelei gondnokságnak hívták azt a hivatalt, aki mindenkinek ingyen biztosított gyümölcsfát, és az nem. egyes telekrészeket, egyformá telekrészeket. Ezt én nem tudom, hogy nem ilyen van, András töm, ilyen szögő Ez Egy. ma is ugyanígy van. Igen, ez így van. Megvannak ez a házak, csak ma már társasházak ezek mm. a házak, és ugye a társasházi törvény szerint minden, minden négyzetméter, osztatlan közös. De, de az örökölt, örökölt ö, jog, vagy mint én, hogy szokás mondani, az, azért mindenki csak a saját, a, a uh -huh. korábbról örökölt és a házhoz tartozó kertjét használja. De egyébként most az angol példát említette, ezek emeletes házak, folytatom. Igen. Legtöbb a földszintes ház. Vannak a főutak mellett emel házak vannak. Két emeletes ház csak a, a telep főterén van. De Ez... Bocsánat, ezek, ezek többszintes lakások vagy pedig az emeleten egy külön lakás? Nem, nem, nem. A, a, a, eredetileg az emeleten külön. Ezek 6, 8 és 12 lakásos emeletes épületek. Az egy az, az egyemeletesek A főtér... A, a, a központi tere a, a, a telepnek, ott két emeletes házak vannak, Ö, az már viszont nem voltak típusházak, az a később született pályázat alapján, és később az négy-öt évvel később született. A a a képbe. Képbe. Igen, ott kerül a képbe. Uh -huh. az, az, az a fontos az egészben, hogy, hogy úgy, hát, tehát először azt mondták, hogy a munkásoknak, tisztviselőknek építjük a lakásokat. Az egész telep végül is nem volt kitalálva. E, csak annyit, hogy például a katolikus templom a főtéren az 1930-ban épült meg. E, tehát, e, tehát egyszerűen az volt, hogy ezeket építsük, és ottán majd to, hozzá kitaláljuk az egész telepet. És így volt az, amikor a, a főteret meghirdették, egy pályázatot hirdettek meg a főtér koncepciójára. És na, sok neves építész pályázott, többek között Kózkároly is és Kósz Károly tulajdonképpen, ha azt kell mondani, egy picit félváról vette a dolgot, valójában csak egy skiczet adott be. De ez a skicze zseniális volt. Tudod, ő, ő azt mondta, hogy ő a, az erdélyi városok központi terét vette mintául, tehát, hogy azok méltóság teljes házak, amelyek zárt alakzatban vannak, sőt, ezt a zártságot a, avval is fokozta, hogy két helyre kaput tervezett, és ezt a, ezt a koncepciót adta be. Most az, akik döntöttek arról, hogy végül is mi lesz a, a téren, azok még zseniálisabbak voltak, mert azt mondták, hogy nekünk ez a koncepció tetszik, de Kuszkároly csak két házat építhet. Mi meg tudta volna építeni az összeset, de hogy azt mondta, hogy csak kettőt, és más-más embereknek adták ki e, a, a tervezés jogát, Elmondták, hogy milyen koncepciót kell megvalósítani, és hogyha most kimegyünk a, a Kószkáró térre, azt úgy hívják a főterünket, hogy kimegyünk a Kóskároly térre, akkor azt látjuk, hogy ez egy gyönyörű, egységes tér, miközben mindegyik ház más. Mm. Szóval ez, a, ez volt a fantasztikus benne, hogy, hogy volt szívük, energiájuk, kitalálták és megcsinálták jól. Ez, ez, ez az egészsége Ha ez ennyi építés ennyi évtized alatt alakult ki, akkor hogy lehet az, hogy ez a telep, ez olyan mértékig egységes, hogy az ember azt gondolná, hogy ezt szinte egyszerre hozták létre. Az egyszerre is hozták létre. Tehát a típusházakat egyszerre, egyszerre egyszerre. És, a... és tizen... Igen. Bocsánat, kellett hadd mondjam, 15-ig a telepnek több mint a hármelyedet fölépült. Aha. A 14-es háborús akasztotta meg a további építkezést, és a... a nem emlékszem, hogy elhangzott egy... El, György ott már aki egy földmérő mérnök volt, aki a, a telep végül is azt hiszem Romhányi András elmondta, hogy, hogy kirtak pályázatot, de, de mást bíztak meg, a, nem a pályázat, vagy lehet, hogy az még az előtte lévő beszélgetésben az most nem tudom. Győri ott már tervezte meg az úthálózatat. Győri ott már azt mondanák, hogy a logisztikáját is kitalálta. De ebben, ebben de, tulajdonképpen Veker-le kézi vezérelt. Tehát Győrjót már pénzügyminisztériumi alkalmazott volt, és veker az akaratát ott máron keresztül érvényes tette. Szerencsére nem valamiféle osztó a módon, hanem, van, hanem szerencsére igenis jól. A, György a szociális érzékenysége, nagyszerű gondolat, nem, vekelének a szociális érzékenysége, nagyszerű gondolatai, azt mondom, hogy a, a hatalma, mert ugye a pénzek fölött ő rendelkezett, szerencsésen találkozott az Arts and Crafts mozgalommal, és a telepünknek még, egy, még valami előnyére vált, hogy akkor a szecesszió volt Magyarországon az építészeti divat, és ennek a népi szecesszió változata be megtalálható ott a, a vekelet Telepen. És a, aki valamennyire ismerős, és tudja, hogy, hogy amikor Bartókék, Kodály Bartók és mások a magyar zene gyökereit keresték, akkor voltak a fiataloknak nevezett építészcsoport tagjai, akik szétszélettek a, a Kárpát-medencébe, és megkeresték a magyar építészetnek a gyökereit. És azokat, azok az abból leszűrt és hazahozott motivokat megépítették a Vekerle Négtal érdemes lenne arról is beszélni, hogy az maga az építőanyag is annyira ugye sem volt kiválasztva, hogy gyakorlatilag helyi anyagból épült meg a veheketetet. Igen, Tamászér célzott is, hogy nem véletlenül választották ezt. Tehát, hogy mondtuk, hogy homokos terület volt. Igen. És azt találták ki, hogy mézhomok méz -homok téglából fogják építeni ö, a telepet. Tehát, azok a, a, amikor kiázták az alapot, akkor ott eleve képződött az alapanyag, amiből a téglát gyárthatták. Ott helyben ö, rögtön fölépítettek egy téglagyárat. Az a téglagyár, hogy ne messzire vinne az anyagot is messziről visszaszállítani a téglát, ott helybe gyártották a téglát, és abból épült a tele. Most, amiről még Tamás beszélt, hogy, hogy a logisztikáját kitalált, hát ennél sokkal többről van szó. Tehát nyilván nem, nem akart elhallgatni, az egész zseniális. Tehát ma is, aki eh, eh, sétál a ve telepen, és mondjuk egy kicsit ismeri, mert aki nem ismeri, az fél, hogy eltéved. Megértem, mert mindenütt palettás házak egyik olyan, mint a másik. Nekünk persze nem, de akik régen ott lakunk. De eh, én bármikor sétálok a telepen, és az egyik helyről a másikra akarok menni, ez elég gyakran előfordul napjában többször is, akkor többféle útvonal között választhatok. Mikor elindulok, már eltervezem, hogy erre megyek, vagy erre, és bármire megyek is, mindig úgy érzem, hogy a rövidebbet választottam. És amikor Visszajövök, akkor megint egy másik útvonalon jövök, és akkor azt érzem, hogy akkor a rövidebbet választottam. Most ez, ez nagyon kellemes érzés tudám lenni az embernek, hogy jól érzi magát ott, ahol sétál, és hiába siet a dolgára, mert ugye sokszor az ember a dolgára siet. Ez az egyik. A másik a logisztikáját, hogy kitalálta. Igen, megfelelő számú iskolát, hozzájuk ovodát, bölcsődét, bölcsődét akkor, akkor. Ö, igen, ö, pékeket üzleteket, szolgáltató helységeket ö, terveztek a telepre a főutak mentén, természetesen a főtérre. Azt mondták, hogy egy ilyen ö, ö, telepnek szüksége van kocsmára is, de csak egyet engedélyezünk, egyetlen kocsmára. Szüksége van mozira, lett mozi. Szüksége van katolikus templomra, református templomra, lett, a, lett pósta épülete, a rendőrség épülete, amelyik ma Kisperst rendőrség. Mekkora ez a telep, mert itt ez már egy városnak egy méreté. Durván méretét. egy kilométer egy kilométer. Tehát nagyjából egy négyzetkilométer. De hadd mondjam el, hogy kőrutakat is terveztek. A körútra pedig villamost gondoltak. Igen. Munkás kaszinót terveztek. Tehát, hogy helyben a munkásoknak legyen olyan, az, a, a kultúrál legyen szintere. Olyan, olyan Középfokú vagy felsőfokú akadémiát terveztek, ahol az, akik odáig eljutnak, helyben tanulhassanak. Minden hány lakóra számítottak? A legtöbb 23 ezer volt, 23 000. ma 15 ezer körül laknak, be telepen. Csak az ember, magában összehasonlítja a, a későbbi lakótelepeket hát a ahol, ahol két igen. házban elfér Újmalottan. majdnem ennyi ember, és a kiszolgálására gyakorlatilag alig van valami. Tehát valahol épültek, de bizony vannak olyan lakótelepek, ahol évtizedek után is még komoly hiányok vannak. Tehát ez, ez egy abszolút zseniális hozzáállástükről. Hát én azt mondom, hogy, hogy ott már, akinek a nevét méltatlanul elfelejtették, most megpróbáljuk visszahozni a köztudatban, majd bizonyára erről is lesz szó. Ö, Győri ott már ö, azt kell mondanom, hogy a telep erkölcsét is kitalálta. Tudnélik az, hogy ő volt a gondnok, bizonyos értelemben ö, rendeletekkel kormányzott a telepen. És ugye előbb elmondtuk volt, hogy, hogy ö, ö, ez nem valami rossz diktatúra volt, hanem ö, ezekre az emberekre, akik, Bizonyos mértékig egyivásúak voltak, de mégiscsak az ország száz helyéről ö, jöttek, és voltak közöttük munkások, és még ha inkább az a munkás arisztokrácia volt, ö, és voltak közöttük tisztviselők, Máv postás, és nem tudom egyéb tisztviselők, azért ezeket mégiscsak egybe kellett boronálni. És ö, ö, akkor a György ott már a telepnek a rendjét leírta hogy mi a, mi a rend, mit szabad és mit nem szabad. Én például elmondok egy, egy nagyon érdekes dolgot. Elő volt írva, hogy bár ezek bérlakások voltak, mindenki köteles volt a háza előtt takarítani megbüntették azt, aki a havat nem takarította el a háza előtt. Nagyjából egyébként úgy is nézett ki, hogy a férfiak dolgoztak, az asszonyok nem dolgoztak, hiszen az asszonyok abban kicsi kertben ápolták a ribizlibokrot, amit ha eladtak, akkor egész jól kiegészítették a férjüknek a jövedelmi. Tehát az asszonyok ott voltak, el tudták takarítani a havat akár, hogyha nagy hó volt, akkor többször is szepertek naponta. Vagy például volt a terep, a, a gondokszágon két idős bácsi, ilyen ezermestel féle, akik időről időre bementek minden lakát, kázba bekopogtattak, be megnézték, hogy csöpöge a vízcsap. Hm. És ha csöpögött a vízcsap, akkor megjavították, és megbüntették az illetőt, mert csöpögött a vízcsap. Ha az illető, aki ott lakott, bejelentette, hogy csöpög a vízcsap, akkor kijött a bácsi, és megcsinálta ingyen. Tehát ez egyfajta erkölcsöt, rendet teremtett az emberek fejében, és ezt utána saját maguk tartották, és ez elég sokáig megmaradt, és ennek a csirái tulajdonképpen még ma is élnek. Tehát tulajdonképpen megszóljuk egymást, akkor, hogyha valaki nem takarítja a járdát maga előtt. Ez így van, rendjén. Úgy, úgy hallottam, de ez már átmerett a második feléhez, igen. hogy igen nehéz oda költözni a Vekere terepre, mert hogy gyakorlatilag alig van eladó lakás, illetve telepen belül van csak át, átjárás. De ezt én úgy hallottam, hogy, tehát, hogy annyira nagy a, a presztízse, hogy gyakorlatilag ismerettség körön meg, meg rokoni körön belül történek meg ez a adásvét. 90 év volt igaz. Igen. 90 után, után 91-92 során privatizálták először, tehát mind, ahogy a Romhány András mondta, a lakások és az üzlethelyiségek is bérlemények voltak. És ez a, a gondnokság, ami a pénzügyminisztériumnak az egyik fiókintézete volt, felügyelte, a szigorú szerint utalta ki, vagy utasította ki, ez a, volt. Ez még a, a 90-es évek ír. Ez a, a gondnokság 45-ig működött, uh -huh. vagy 48-ig. 48 után az ingatlan vállalat gyakorlatilag átvette ezt. De ugye, akkor, akkor már nem lehetett, akkor már nem a, a, a cégek és a gonokság határozták, hogy kilakhatott, hanem addigra kialakult az a szokás, hogy az hogy én már megöregedtem, a gyerekemet viszont bejelentem. És a gondnokság akkor bérlőtásként, majd ha én meghaltam, akkor ő főbérlőként mm -hmm. volt nyilvántartva. Hát generáció, generáció. Ma is vannak olyan négy-öt generációs családok, akiknek a, a felmenői honfoglalók vagy, vagy fészekrakók voltak a megkeretepen. 90-ben privatizálták a házakat. A házak vagy a lakások, a lakások mondjuk 1 és 3 millió forint közötti összegért kertek el akkor, Természetesen csak a főbérlők jogosultak voltak ezzel az áron megvásárolni. Majd néhány éve méről a 3-4-5 szörösére emelkedtek. Ma már 10-20 milliók kelnek ele ezek a lakások. A főszintézik. Igen. Tehát ma már, én kell azt mondani, hogy a jó módok jönnek, és szerencsénkre, mivel meglehetősen előre, előregedett a vekeletelep a 90 es évek elejéig, 80-as évek végéig, nagyon sokan jönnek a vidékről is és Budapest más részéről három-négy gyerekes családok, uh -huh. akik, akik a jó levegő és a csendes, mégis negyed óra hát elérhető a városközpont, a városhoz vagy a központhoz uh -huh. közel lévő uh -huh. telepet keresik. Engedjünk ennek. egy néhány perc zenét, és utána én azt hiszem, hogy a jelen kéne folytatnunk. Jó. Igen. dilemmákat folytatjuk. Pányai Gézes, Kulundzsia Gábor vagyunk. Itt kettem, két vendégünk van a ve Társas elnöke Nagy Tamás és a ve Centráni Program vezetője Romhányi András, hisz száz éves a Vekerletelep. Ennek a történetéről hallottunk. Nagyon-nagyon tanulságos beszélgetést. Nekem minden pillanatban az jutott eszembe, hogy nem a múltról beszélünk, hanem egy áhított jövőről, hogy ha, ha így épülne Budapest, vagy akár bármelyik másik város, az ember nagyon boldog lehetne. És néhány szóval már átértünk a jelenre is, hisz szóba került az, hogy legalábbis a 90-es évek elejéig, ha még nem lehetett megvásárolni a házakat, és maradtak bélemények, addig azok a generációk, akik ö, oda költöztek először, azoknak a leszármazottjai ö, voltak leginkább ott megtalálhatók, de azóta egy elég nagy változás állt be. Ö, azért kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez jó-e vagy sem. Nekem eleve egy kicsit furcsa, amikor azt mondják, hogy társasházzá alakul, de mi alakul társasházzá? Az egész telep? Vagy ö, egy egy ház, ez egységes egy valami egy, volt. egy egy ház eh, amelyik eh, mondjuk a főtéri házaknál, vagy az emeletes házaknál nem olyan nagy gond, de egyértelmű a dolog, ugye legyen egy között képviselő, aki az a ügyeket képviszeli. De például a földszintes házakon én is lakom, ott már nem annyira egyszerű. Tudnélik eh, a, a társasház mondjuk kémény szempontból, vagy, vagy személyszállítás szempontjából, Egységes, mert igen, egy ház, igen ám, de például a, és a villany szempontjából, de például a, a, a csatorna és a víz szempontjából már nem, mert az úgy van, hogy az egyik ház és a mellette lévő ö, másik ház között hozták be a vízvezetéknek a, a, a strangját. És az ilyen értelemben a, a, a két háznak, az egymás mellett, két különböző háznak az szemben szembenéző oldala alkot egy társas házat. Ha, hanem két szomszéd. Hanem két szomszéd. Háznak a Így Ez bizony ez nehézségeket hmm. okoz, de leginkább azt szokták is hogy most már két különbözetéket hoznak be, és akkor hmm. így önálló a, önállóvá válik a, hmm. a, a dolog. Na ez az egyik. Az, hogy, hogy jönnek már más emberek, ennek egy, vannak előnyei is vannak hátrá az előbb, hogy avval, hogy kis gyerekesek jönnek, ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy élni akar a telep, e, e, a, fe, a mai fiatalok úgy gondolják, hogy jó helyet választanak a gyerekeiknek, hogyha ide jönnek. Ez nagyon fontos a telep szempontjában. Értsük úgy is, hogy azok az intézmények, amik eredetileg létre voltak hozzá, tehát a posta, az iskolák, stb, azok ma is működnek? Ne értsük így, sajnos. A posta, a posta úgy döntött, hogy az, az, a, az a kis posta két, két posta volt egyébként a Vekerle telepen, az egyiket már több, több mint egy évtizeddel megszüntették, de a pószta úgy döntött, hogy a másik post, ami még a telepen van, ami posta épületnek épült eleve, ez nincs eléggé kihasználva, és megszüntette. Azt kell mondanom, hogy nem tudtunk ebbe a postába úgy bemenni, hogy legalább három embertnek kellett volna előtte végigvárni. A postának mégsem volt ez kifizetődő. Sajnos nem tudtunk semmit tenni ellene, illetve mindent megtettünk ellene, de a bezárást nem tudtuk megakadályozni. De az iskolák megvannak, az ovodák megvannak, a szolgáltató helyiségek megvannak, és ugye a mai piaci világnak megfelelően változnak a tulajdonosai és változnak a szolgáltatások. De, de minden szolgáltatás természetesen működik a, a telepen továbbra is. sajnos pékek már kevesebben vannak, most már csak egy pék van a korábbi öt helyet, de hát azért az ember arra elmegyek, az csoda, csoda jó, milyen illatok vannak még most is ott. Inkább a problémát az okozza, hogy mivel a telep, telepre való költözés az sokba kerül, drágák ezek a lakások, valljuk be őszintén, azok, akik jönnek, azok gazdag emberek. És ezeknek a gazdag embereknek egy része, hát ahogy szokták mondani, gyors gazdag, vagyis a hozzátortozó kultúrát még nem tudták magukkal hozni, ezért valami egészen borzalmas építkezésekbe belekezdenek, bizonyos mértékig a, a polgármester hivatalnak de, az de elnézése mellett. De azok készépületek. Hát egyrészt be lehet építeni a tetőteret. Uh -huh. Másrészt pont a mi lakásunkkal szemben egy, a földszintes háznak a beépített tetőteréhez egy erkélyt építettek. Na most mi tiltakoztunk ellene, hogy erkélyt egyáltalán nem szabad építeni földszintes házra, és akkor megmagyarázták nekünk, hogy ez nem erkély, hanem ennek van valami szakszava, hogy micsoda. Na most mindenki normális ember, aki arra megy, azt gondolja, hogy ez erkély, de az nem az. Na most ráadásul, hogy az a baj, hogy, hogy ez az új gazdag... És stílusztalan minden Abszolút stílusztalan, fogta magát, oda költözött, hatotta mellette lévőre, az is megépített az hogy ez mind a kettő elköltözött azóta. Mm. Ide jönnek, mert jól érzik magukat, elrontják azt, amiért ide jöttek, és aztán elmennek. Csak azt is jelenti, hogy például összenyitnak lakásokat? Tehát össz, mert ugye ha jól emlékszel, hogy 47, 42 Ez kívánatos is. Tehát ezek kicsi lakások voltak. Ezek, ez minden. kívánatos is, ezt az önkormányzat is szorgalmazza, mm -hmm. és azt mondom, hogy egy polgári lakás, tehát milyen polgáros a ez igény, az, egy, az egy 90 négyzetméteres lakás az jogos igény. Főleg, ha sok gyerek van. András az előbb egyik mondatában azt mondta, hogy ez az élni akarás, vagy valami ilyesmi. Hadd mondjam, hogy ez mennyire fontos. Csak már nem akarok a múlva viszonyítani, csak picit a régmúlva, csak 1970-es évekig a Fővárosi Tanács bizottságában egész komolyan megfordult az, hogy a Vekerle telepet le kell bontani, Éppen úgy, mint a József Attila lakótelep helyén állt egykori Mária Valéria, Valéria. lakótelepet. Ugye az, az nem annak épült, hanem egy kialakult bádogváros volt, még a telep. Ez egész egy, más. Volt. Igen. Az de ebbe mégis, ebbe. mégis, mégis ez, föl, föl, ez fölmerült. Ez, hiszen akkor megépítették a József Attila lakótelepet, majd egész Budapest területén, és főleg a külvárosban mindent hozzákezdtek a, a a, lakot, a mai panellakot, a kispesten kis is. Kispesten is. És úgy gondolták, hogy kispesten akkor még itt van egy négyzetkilométernyi területen be lehetne építeni, és hozzá lehetne valahogy tenni, kispesten több ember lakhat, mert egyébként a kerület maga pici alapterületre is, teljesen belakott, 60-65 ezer, ezer, ezer lakósa van, tehát nagyon sűrű lakosságú. Ennyit akartam a rég vagy a közelmúltról beszélni. Tehát akarunk élni, és nem akartunk soha lakó, tehát új lakótelepet. Uh -huh. Most még egy kérdésem van, ami, ami ugye uh, régen említette, hogy a Gyuri ott már. Gyuri ott már, hogy ő létrehozott egy, egy szabályzatot, hogy Igen. hogy kell élni ezen a telepen, hogy hogyan kéne működnie. Mi az, ami ebből megmaradt? Uh, ha Hagyománya. Le... A hagyománya leginkább a gondolkodásmód. Ja. Tehát ezt, ezt mondom, írottan meg... már nincsen, írottan nem nincs, nem írottan. nincs. Írottan nincs ilyen, és hát nagyon sokan fölrugják természetesen ezt a, ezt a szabályt. Tehát ugye régen eszükben nem jutott az embereknek olyat építeni, ami nem oda való, sőt egyáltalán eszükben nem jutott építeni. Ma azért ez nem egészen így van. De mondom, megszóljuk egymást akkor, aki nincs, me, nincs takarítva, vagy föltakarítjuk helyette. Hm. Az is nagy szégyenám, hogy, hogy, hogy, hogy hazajön és föl van takarítva ám az, amit neki kellett volna takarítani. Tehát ilyen dolgok azért megmaradtak. Az egymásra figyelés. Tehát például csak annyit mondok, hogy a vekelei polgárok önvédelmi csoportja az a 90-es évek elején alakult, ami ma a kispeszti polgárőrség lett. Tehát nem véletlen, hogy az egyik legbiztonságosabb része Kispesznek a vekele volt, és még ma is az, és mégis itt alakult meg a polgárőrség, mert úgy gondoltuk, hogy, hogy erre szükség van. Tehát azt mondod, hogy nagyon jó, hogy, hogy én most alszom, de tudom, hogy a haver az kint van, és vigyázz rám, és tudom azt, hogyha én kiengettem a kislányomat az utcára, és mondjuk volt öt éves, én tudtam, hogy hova megy, bejeszetleg kisírtem is titokban, hogy az önállóságra neveljem, akkor tudom, hogy két sarkon belül valaki megszólította a nevén, és azt mondta, hogy csengete hova mész egyedül? Hát ez egy óriási biztonságot ad az embernek, hogy olyan helyen nő föl, ahol vigyáznak rá. Egy közösség szeme figyel rá. Hát érdemes tenne akkor a tervekről beszélni, hogy Ugye mi a, a jövőre vonatkozó elképzelések szólt. Nem az percet lesz. kérnem, mert a terveket egy Vekele-társaskör egyesület égisze alatt sok-sok ember készített. Erről még nem szóltunk. Igen. 909-ben, ahogy ön mondta, 909-ben kezdődött az építkezés, és 910-ben már az ott élő 300-néhány család úgy érezte, hogy neki kell valahol, ahol együtt találkoznak. Már ugye ők külön voltak, voltak a fővárosról és Kispestől is. 1910-ben a Kispesti állami munkástereplakóinak társas körét engedélyer fordultak, vagy engedélyesztetesét fordultak a belügyminisztériumhoz, 11-ben meg is kaptak. Ez működött valamedig a 40-es évek végig, 50-ig nem tudjuk pontosan mikor tiltották be, de amikor betiltottak minden más civil szervezetet is. Ja. 1986-ban egy ma már köztünk nem lévő lokálpatrióta, dr. Kócán László kezdeményezésére három éves előkészület után 86 ban újra létrejött. Igen, ez. korán akkor még általában egy nem mentek. Én talán, első első ha volt nem volt. a legelső, mert akkoriban igen. még ez egyáltalán nem mentek. Ennek en, en, az eredetének mi lélekben jogutódjának, emelnek meg természetesen valóban a mai folytatói mm. vagyunk. Ennyit kívántam mondani, tehát van egy Vekely Társaság Egyesület, újonnan 86-ban alakultunk. Uh -huh. És akkor hát, hogy, hogy nem is annyira a jövő inkább a jelen, és aztán persze a jövő is benne van. Valójában Tamás elnökünk ragaszkodott már két évvel ezelőtt, csak mondta, mondta, hogy gyerekek 2008-ban centenárium lesz. És hát ezt mi komolyan is vettük meg, nem is vettük komolyan, Mindenesetre szükséges volt egyfajta rendszerváltása az Egyesületen belül, hogy ez a az, ez az dolog végül is beinduljon, és így a 2008-as évnek, a centenáriumi évnek úgy mentünk neki, hogy lényegében december végére kialakult egy programterv, 2007, amit, december. 2007 decemberében, igen, kialakult egy programterv, amit meg, meg akarunk valósítani. ez közel száz program, nem semmi közel centenáriumhoz, csak úgy alakult, hogy 98 vagy 105, most nem tudom, mert attól függ, hogy szétbontunk-e egy nagy rendezvényt, vagy nem bontunk szét, tehát így alakult ki. Amit, amikor ezt letettük az asztalra, akkor mindenki azt mondta, hogy ez egy őrület. Tehát ezt nem lehet megcsinálni. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor húzzunk bele, mit húzzunk és milyen alapon. Mert hogy az, hogy ez sok, az, az, az, az nem lehet húzni, nem. konkrétan Konkréta legyen marikát. valami szempont. És akkor nem húztunk ki semmit. <gül> Na most az önkormányzat igen, igen nagy vonalon, nagyon tisztességesen 30 millió forintot ajánlott föl a programok megvalósítására, aminek körülbelül a fele az ő intézményei által megvalósítandó programok, vagy megvalósított programok, a másik fele az pedig tulajdonképpen a vekelei társzászkör által megvalósított programok azért ez nagyon fontos volt, hogy ez decemberben eldölt, hogy ennyi pénzünk van. Anélkül is nagyon sok mindent megcsináltunk volna. Ez azt, amit nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy tulajdonképpen azt, azt szoktam mondani, hogy a vekeletelebb kilépett térből és időből, mert úgy élünk, mint ahogy egy normális demokráciában kellene élni. Nálunk a vekelei társas természetesen vannak helyi politikusok is a, a vezetőségben, de semmiféle aktuál politikai kérdés soha nem kerül elő. Csak onnan tudjuk, hogy valaki milyen párti. Mert, mert egyszerűen tudjuk hivatalból, hogy olyan, de soha ilyen kérdés, ilyen, ilyen probléma soha nem merül föl. Nálunk egyébként is azt mondjuk, hogy nyugodtabb, lassúbb, békésebb az élet. Nincs anyázása az utakon sem. Amikor az önkormányzat megszavazta ezt a 30 millió forintot, akkor pártól függetlenül egyhangulag ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Azért az egy óriási dolog, hogy ilyen hatással tudott lenni a, a, a terem. Bennünket tulajdonképpen a nagy tévéadók meg a bankok se é segítenek nekünk a propagandában, segítenek nekünk pénzzel, akkor azt köszönettel veszünk, de semmilyen módon nem adjuk el magunkat bármennyiért is, hogy, hogy ha ad pénzt, akkor majd ez. Fordítva, ha ad pénzt, akkor ő segítőként föl lesz tüntetve, és ilyen is ilyen szempontból jobb lesz a rendezvény. Ha meg nem ad pénzt, akkor megcsináljuk nélküle. Tehát ilyen értelemben nagyon öntudatosak, büszkék és függetlenek e, vagyunk. Az élni akarásról. A legközelebbi e, rendezvényünk ez nem is olyan sokára lesz, október 4-én, tehát a jövő hét szombaton a Vekerlei életfa avatása. Hm. Tavaly olyan március környékén fölvetődött bennünk az, hogy Uh, te, uh, bocsánat, hogy megértse mindenki, uh, a Vekerleinek két nagy rendezvénye van, van egy tavaszi rendezvény a Vekerlei napok és egy őszi nagy rendezvény a Vekerlei napok. A székelykapunapok az csak, mint 5 éves múltra tekint vissza, a az őszi rendezvény meg 17 éves múltra tekint vissza. És az egyik ilyen kapu nap ö, során egy ö, játszó, ilyen kézműves játszóházat alakítottunk ki, aminek a közepén egy világfa volt. A is tött a csoport. És a következő alkalommal, ez volt 2007, már nem tudtuk ezt, ö, ezt, az, ezt igénybe venni, ezt a szolgáltatást. Ha azt mondjuk, hogy nem baj, akkor mi találunk ki magunknak egy világfát. És összejültünk a lakásunkon, építész, művész, pedagógus, népművelő, építőmérnök, és megittunk néhány üveg bort, és beszélgettünk, beszélgettünk, aztán újra összejöttünk, aztán megint, megint, nem tudom, ötödik alkalommal, kitalált, kifejlesztettük ezt, a, amit úgy hívunk, hogy vekele életfa. Nagyon nehéz elmondani, hogy hogy néz ki, mert egészen különleges dolog. Öt lábon álló építmény, eh, amelyik fönt tartja magát az életfát, aminek van egy gyökere, meg egy, egy, van egy ág része. A gyökér az úgy néz ki, mint egy áttört kereszt, ami emlékeztet a mi kapunk eh, kopjafájának a középső motivumára, de ennek a levetített változata, pedig a telepnek az ami magának a, maga az alapít. Egyszerűen jó. gyönyörű építmény, és amikor ezt fölállítottuk, és hát nem kértünk rá engedét, mert erre az egy rendezvényre állítottuk föl, Mikor felállítottak, akkor mindenki csodájára járt és boldog volt, és amikor lebontottuk, akkor oda jöttek szomorúan, hogy hát miért bontjátok le, és mondtuk, hogy ne, nyug, nyugi, majd föl lesz ez állítva végleg, de egyelőre nem kértünk engedélyt, senki nem bántott érte, hogy ezt mi fölállítottuk, de hát ugye nyilván amire nem, nem kaptunk engedélyt, nem is maradhatott. Na most történik meg az, hogy ezután több alkalommal fölállítottuk ezt, de most történik meg, hogy végleges helyére, végleges anyagokból, kemény fából, jól kezelve az anyagot föl fogjuk ezt állítani. Ez egy gyönyörű ünnepség lesz, amikor fákás felvonulás lesz, fölavatjuk az életfát, egy, egy kapszulát helyezzünk el a talapzatában, amikor üzenünk a jövőbe a száz év múlva itt élő vekerleieknek, fogadalmat teszünk, hogy megvédjük a telepet, moldvai táncház lesz, utána egy vivaldi hangverseny, tehát egy nagyon szép ünnep. Az életfával a vekerle élni akarását akarjuk bizonyítani, hogy aki itt, itt vagyunk, tudjuk, hogy hol vagyunk, nagyon megbecsüljük azt, amit mi örököltünk, ami nem a mi érdemünk, hogy ilyen van, van egy gyönyörű épített örökségünk, ami nagyon jelentősen hatott arra a társadalmi közegre, amiben élünk. Ezt is örököltük, ezeket mind-mind meg akarjuk őrizni, továbbfejleszteni, továbbadni az utódainknak, mert hogy nekünk ilyen szerencsény volt. Társas körül szeretnék kérdezni, mert tulajdonképpen nagyon kevésszer találkoztunk közvetlenül olyan civilszervezettel, aki egy. Hogy mondjam, a lokál patriotizmus főleg Budapesten belül annyire meghatározott keretek között. Gyakori, sőt, ekkor a múltal mondjuk ezt is hozzá kell tenni, hogy mekkora erőt ki tudnak képviselni mondjuk az önkormányzatban. Van -e egyáltalán erre tervük, vagy egy, együttműködnek e ott ülnek-e a, a, a gyűléseken, és hangoztatják a véleményüket. Lásos kör vezetősége 17 fős, és ebből a 17 főből három ö, fő önkormányzati képviselő. Egyébként ott is laknak? Mind a hárman a Vekkelén laknak, mind a hárman más más pártnak a, a tagjai. Ha, jó. Ö, és ö, azt lehet mondani, hogy, hogy ezen kívül még a, a képviselőtestőben további öt olyan képviselő van, akik Vekerlén laknak. Tehát kellél erős lobbival rendelkezik az önkormányzatban. De mi mindvégig együttműködünk az önkormányzattal, nem vagyunk. Ö, Sovének, tehát soha nem akkor tolakszunk a Kispest elé, hanem, hanem azt szeretnénk, hogy, hogy amit mit megteszünk, az Kispest is vegye át, sőt szándékosan Kispestre is viszünk ki rendezvényeket, mm. és szeretnénk, hogy Kispest is, is hát gondolják el, hogy van olyan Kispestek, még életében nem volt a Vekerlet telepen. Most volt a, a, egy városünnepnek nevezett Kispesti rendezvény, és ott többen bejöttek a sátrunkba, és azt mondták, hogy még soha nem voltak a Vekerlet telepen. Lakótelepi emberek voltak, akik hazamennek aludni, és mennek a munkájukba, a hajszolt életet és mondta, hogy jöjjenek el vasárnap sétáljanak. A társaskörben, mint ahogy Adis már korábban mondta, mindenkek le kell vennie kívül a párt köpenyét. Bent csak vekerlei lehet. Bent vekellej mindenki. És azt mondta, hogy ezt még soha senki nem sértette meg. Ő... Erről három vagy néhány emberről lehet tudni a párthoz tartozását, de a párt szimpátiájáról senki nem is érdekel bennünket. Legyen lokálpatrióta. Én azt mondom, hogy, hogy sokat kaptunk az öregektől, akik ma már nem tudnak részt venni a társadalmi munkában, mert ők 80 fölöttiek. De, és mi 60 elmúlt a András közel 60. Mi átadjuk azt, amit mi tanultunk az öregektől, és ma már egy, egy olyan gerinc kezd kialakulni önkéntesekből, akik 30-40-esek, akik nem feltétlenül ott születtek, hanem is, és, és megfogta őket ez a légkör. Ez a, mi úgy hívjuk a vekerle érzés. Hatalmába kerítette őket. És szeretnének e ezzel azonosulni, és szeretnék ezt a hagyományt folytatni. Nekünk fontos is, hogy átadhassuk majd a stafétabotot. Ekké e e kapcsolódik a másik kérdésem, hogy vajon e kifelé Mennyire tudhatni. Tehát valahol mintaszerű ez a, a telep az alapításától kezdve, hogy vajon ad-e ösztönzést arra, az is, hogy van egy ilyen jól szervezett ö, ö, civil szervezet, a, ami, ami az ott élőknek a saját szervezete, ad-e arra ösztönzést, hogy mondjuk akár a keretben, vagy máshol az új fejlesztésekből valami hasonlót hozzanak létre, vagy ezt a gondolatot folytassák a mai eszközökkel? Erre nem tudok válaszolni. Én megpróbálok. Az egyik az, hogy bár nagyon jó viszonyban vagyunk az önkormányzattól, hogy az előbb elhangzott, és tulajdonképpen a polgármesteri hivatallal is, mégis azt kell mondani, hogy azáltal, hogy a vekerlejek tudják, hogy mit akarnak, ezért bizony többször összeütközésbe kerülünk a hivatalnokokkal, akik az íróasztal mellől eldöntenek ilyen-olyan dolgokat, és nem szoktak hozzá, hogy egy teleprészéről vagy a lakosság részéről komoly ellenállásba ütközik valami. Azt mondja, hogy hát a legjobb tudásunk szerint a szakma szabályai szerint ide tesszük a nem tudom micsodát, egy szobrot, és mi azt mondjuk, hogy nem. És azért szobrot nem két évre tesz az ember, hogyha mégis téve. És mi lakunk ott, és mi tudjuk az, hogy az oda jó vagy nem jó. Na most e, ilyen példa van, és hát e, ugye ez is egy kisugárzás persze, e, de, de ez én még én... azért mindig azon belül maradt, hogy a saját ö, ö, területüket ö, védik. Igen. Én arra gondoltam, hogy mondjuk egy, egy, egy másik lakott. Te a park valahol épül, hogy arra vajon lehet-e hatással, hogy nézzék meg, hogy hogyan lehetne valamit csinálni. Hát, hogyan ma... lehetne átplántálni ezt a dolgot, ezt hogy mér... ne csak ott éljen. Az építés konferenciánk az ország minden részéről voltak építészek, és sokan gratuláltak, irigyeltek bennünket, és azt mondták, hogy ők azért visszajönnének majd. Hogy ez megvalósul, vagy nem, erről, hogy ezt nem tudom még. De én meg azt szeretném mondani, hogy, hogy az, hogy ma hogyan épülnek lakótelevek milyen logika alapján, azt pontosan tudjuk a pénz. Tehát csak a pénz dönt, hiába van akármilyen gyönyörű terv, ha valakinek úgy fűződik az érdeke, és van hozzá pénze, akkor az tökéletesen nem fog megvalósulni, hanem valami egészen más. Tehát ilyen szempontból semmiféle kisugárzás nincs sehova. Valójában az, hogy az, amit mi csinálunk, az, ha az jó, és annak a jó részét mások át akarják venni, az valójában azon múlik, hogy mi milyen hírt tudunk adni magunkról, és azt kell mondanunk, hogy megint csak a, a mai viszonyokat tükrözi, hogy a sajtó valójában nem érdeklődik ez iránt valójában a civil rádiónak köszönhetjük azt, hogy most minden leülhetünk és elmondhatjuk mindezt, és akinek füle van rá, az meghallja. Mert ilyen, ilyen, ilyen széles nyilvánosságot általában nem szoktunk kapni. Valjuk be a bulvárt, azért ez nem érdekli, hogy ilyen van. A bulvárt az érdekli, hogy az egyik tévéműsorozatot forgatják. a gyakorlás még a bűnöző sem jellemző ott, úgyhogy most Elfut az érdeklődés. <gül> Na most, ugyanakkor mégiscsak az van, hogy van a Máv lakótelep, amelyik most talál magára, most fedezi fel az értékeit, és fölfedezi. A palotta. Kett, a Rákusz palotta, igen, úgyhogy ez kettévágott Ez azt is jelent, hogy ez egy szándék, van egyfajta ilyen testvéri egyébként. 500 évesek. száz évesek, és ők megtaláltak bennünket, és nagyon ápolják ezt a kapcsolatot, mi meg megpróbálunk együttműködni velük. Tehát mindaz, amitben ők előrébb vannak, tehát ők például az autostráda károsodásai dolgai okán nagyon előre haladtak hát a tiltakozásuk, meg bizonyos eredmények sokkal jobbak, mint nekünk, de az ő közösségéletük nem. Ennek nagyon sok oka van, később büszkezték meg kisebb is az a telep tehát már, de például Együtt tudunk működni, de viszont nekünk valóban az lenne a fontos, hogy, hogy ez, amit mi csinálunk, abból mindaz, ami jó, az, az áthatható legyen mászokra, hogy emberi élhető világot tudjunk élni. Egy, én... Ehhez kapcsolódnék a kérdésed, ugye az volt, hogy mi lesz a kisugázás az én szememben, a vekele az egyszerre múlt, és egyszerre a jövő. Igen. Tehát ha lesz jövő, akkor ez csak egy humanosabb jövő lehet. És ilyen értelemben a vekelde azt köt minket egyszerre két irányban múthoz, és meg a jövőhöz is. Még itt megnézzük közben a honlapot, ami egy nagyon jól felépített honlap, hogy aki ö, többet szeretne tudni ö, az egész dologról, az vekeldetelep.eu vekeldetelep.eu ez dupla a honlapunk. Csak Igen, a dupla vével vel EU. Én egy dolgot még szeretnék elmondani, hogy itt talán kiderült az, hogy ez az év, ez, ez a centenáriumi év, ez valóban nagyon gazdag. És mi itt vagyunk ketten, és mi beszélünk erről, de el kell mondani, hogy a háttérben rengeteg ember dolgozik. Van egy kb. 20 fős mag, aki nagyon-nagyon sokat dolgozik. Napi 3-4 órát minden nap ingyen dolgozik. A saját mobiltelefonját, a saját gépkocsiját használja. Sokszor a saját pénzéből fizet dolgokat. És e, elkaptam az egyiknek a telefonbeszélgetését, és büszkén mondja valakinek, hogy és képzeld el, egy olyan csapatban van lehetőségem dolgozni, amelyik ingyen dolgozik a bekerléje. Na most azért ugye ez nem a mai világ, ez ma nem jellemző. Na most ha a, a húsz ember mögött ott van még 30 és hogyha ezeket a koncentrikus köröket megnézzük, akkor van, van olyan 500 ember, akit el tudunk érni, és ha kell, akkor ezer ember tudunk elérni akik hisznek abban, hogy az, amit csinálunk, az jó, hogy érdemes ebbe energiát belerakni, mert nagyon valószínű, hogy Magyarországot abból az állapotából, amiben ma került, csak a civil szervezetek, csak az ilyen gondolkodású emberek tudják kihúzni, ezek az emberek hisznek benne, és sokat dolgoznak ezért. És ezért örülünk, hogy a civil rádió lehetőséget ad nekünk, hogy bemutatkozhassunk, és megpróbálunk példát adni, hogy igen érdemes, el lehet érni azt a célt, amit az ember akar. Még búcsúzzóul a legközelebi program mikor lesz, hogy mégis az ember had menjen el és nézze meg? Hát a, a legközelebi program az, az a éppen, a a a a hét, a... éppen ezen a hét végén a van, egy, hétvégén. Egy, egy, egy, egy, egy, egy fúvós hangverseny lesz a Református Templomban szeptember 28-án, de azért... Én azt is elgondolám, hogy érdemes eljönni október 4-ére, eh, amikor a vekelei életfát avatjuk. Eh, az, aki eh, mindent az, látni ö, akar, A szombat vagy vasárnap? A szombat? szombati nap. Érdemes, hogy a Kózkároly térre kijönni olyan negyed eh, hat felé, délután negyed hat felé, akkor kell sötétetni, akkor kezdenek bejönni a, a, a fákjások. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy nagyon szép program. Negyed hét, nem? 4, eh, Negyed hat. Néhány hatkor kezdenek, jó fél hatkor indul igen, fél hat, nem, fél hat környékén van a sötét, ugye fél hat környékén, nem? még nem, talán a, a az az az miatt még nem, igen nem fél hétkor, igen, igazán van Tamásnak, tehát fél hét, negyed hétkor érdemes eljönni, mit ezt tartjuk a, a legnagyobb igen. ünnepnek, ez, ez egy belső ünnep, tehát ez a mi belső dolgunk, lesz aztán november 14-én egy hatalmas nagy ünnepi műsor, de az inkább kifelé szól, ez nekünk magunknak vekelejének befelé szól. Azért kérem, miért elbúcsóznának tőlünk. Mi, ugye, a Vekerle nevet azt a, az ott lakók adták a telepnek. Tehát már a 20-as években, még Vekerle életében, már Vekerle telepnek nevesztik a Kispesti Állami Munkás telepet. Majd megjelentek a, a, a, a térképeken, is, ma már természetes. És ennek a vekerle még nincs az országban szobra. Mi november 14-én az első szabadtéri szobrat felállítjuk. Van szobra, mert nekünk például a társas kisfold és tróbl Alajostól van egy kararai márványból készült melszobor, de mi most felépi, felállítjuk november 14-én az első szabadtéri szobrat. A főtérem? A főtérem. Igen. Na, hatoljálunk vissza. Hát, hát én azt mondom, akkor nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést. Én remélem, hogy a, aki hallotta, annak tél tanulságos volt, és elgondolkozik rajta, hogy így is lehet élni ebben a városban, Budapesten, ma is. Köszönjük Nagy Tamásnak és Romány andrásnak, hogy itt voltak a Vekerlei társaskörtől. Mi is köszönjük, és, és szeretettel várjuk a vendégeket, mert nyitottak a Vekerleket. Kis zene után pedig, a kert a Igen, az városi kerteknek a felmérése lesz a következő téma. Ugye a kertek, azok kapcsolódnak. Így van. 98. Az emberi hang Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Bányai Géz vagyok, és Kolondzsia Gáborral ülünk itt. A másik két vendégünk, akik forrás Környezetvédelmi és Természetvédelmi Egyesületről, Obermaier András, ez az egyesületnek az elnöke, és Dina Pap, Ilona, tájmérnök, tájmérnök, táj, mérnök, táj, mérnök. Mérnök, és a, az ók, itt ülnek, Hobermeyer rendes, nem is először, és a téma sincs először nálunk, mert nagyon fontos ez erzsébetvárosi kertek. Kertek, ugye, amik azokat, azok a kertek, amik tulajdonképpen még nem léteznek, de nagyon is létezhetnének. Hát egy része létezik. Létezett azért már valami létezik. <gül> <gül> <gül> létezik. Talán induljunk ki az elejéről, tehát hogy elhangzott az, hogy a kék forrás egyesület részéről vannak itt, a, hogy mikor alakult meg ez az Egyesület, és milyen célból alapvetően mi a fő tevékenységi körötök? Hát ez az Egyesület 1996. február 16-án alakult meg, <kül> legalábbis a bírósági bejegyzés. Akkor történt meg. Előtte való évben, december táján egy ilyen 11 fős társaság elhatározta, hogy... <kül> Egy egyesületet alapít azokra a programokra, ami elképzeléseink voltak, mert a tagunk, tagjaink, így mondanám, tagjaink, a tagjaink, sokféle különböző önkéntes munkát vállaltak, vagy önkéntes munkákat végeztek, de sajnos úgy tűnik, hogy elég kevés mondja, erkölcsi sikerrel, mert nem sok köszönetet kaptak érte, és akkor elhatároztuk, hogy érdemes lenne azokra az elképzelésekre, gyakorlatilag magunknak, megval magunknak megvalósítani azokat az elképzeléseket. És akkor elhatároztuk, hogy erre alapítunk egy egyesületet. Első nagy munkánk, gyakorlatilag, amivel azt mondom, hogy berobbantunk a fő tevékenységünk alapján, mi vizes témákkal foglalkoztunk, akkor most is benne van a fő tevékenységünkben, Sokat kirándultunk, sokat jártunk telepen, és elhatároztuk, hogy mivel fehér foltnak tartottuk a Pilis-Visegrazi hegységet, fölmérjük itt a vizes élőhelyeket, tehát a forráskatasztert megcsináltuk a következő évben, megcsináltuk a kis-kistókatasztert, tehát a vizes élőhelyeket. Ezek az előtt voltak mérve? Nem voltak. Nem is volt Hát voltak különböző adatok róla, de hiányosak. A a szerepeltek? Szerepeltek, sőt, volt olyan forrás, amit gyakorlatilag mi találtunk meg, mert semmiféle nyomát nem találtunk. Anno 1950-es években a kövizig volt az, aki valamilyen szinten méréseket végzett, de hát az is kevés adat volt. És ez hát annyira sikeres volt, hogy a következő évben, 97-ben gyakorlatilag, az összes adatunk bekerült az országos forráskataszterbe, mert az állami előírás volt, hogy a forrásokat számba kell venni, és a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet a mi adatsorainkkal egészítettek ki az ő munkájukat. Tehát megvették tőlünk, és nagyon örültek, hogy egyáltalán léteznek ezek az adatok. És másik dolog, mert hát én... Emlékszem rá, mert dolgoztam például INTS-be is, ahol ugyanúgy vizes témával foglalkoztunk, nagyon kevés gyakorlatilag az olyan ember, így mondom, akit terepmunkával így meg lehet bízni. Mert általában nagyon sokan nem vállalják ezeket, mert mi is, ahogy... Ezt az egyéves munkát, egy kb. 600 kilométert kellett hát gyalogolni. Szóval nem volt kis munka volt, és hát nem beszélve az, hogy, hogy sokszor olyan nehéz terepen, hogy különböző ilyen tüskés, ágas, bokros helyekre kellett bemenni, tehát hölderíteni a terepet. És hát gondolom, hogy nagyon kevés ember vállalkozott rá, és a Vitukinál is ugyanúgy. Azért örültek, mert nekik nem lett volna olyan szakemberük, akik tényleg ezt a terepmunkát elvégezte volna évek során folyamatosan állatvédelmi programok, környezi nevelési programokban kapcsolódtunk be, és hát az idei év gyakorlatilag most a kerületnek a zöld felmérésével folytatódik. Ez tulajdonképpen az önkormányzat kezdeményezésére jött létre, vagy pedig Ennek az előzménye azt hiszem az volt konkrétan, hogy a levegő munkacsoport kapott egy nagy összeget ilyen különböző környezetvédelmi célra, a Demján úrtól, és ők hirdettek meg egy ilyen zöld levél, azt hiszem zöld levél pályázatot, amiben a kerület pályázott. És a kerület az elnyert pályázat alapján, meg plusz a kerület is hozzátett egy bizonyos összeget, és így bízott meg bennünket uh -huh. ebben a munkával. Tehát akkor a teljes, teljes hetedik kerületről van szó, vagy annak egy konkrét részéről? E, a kerületnek gyakorlatilag a társasházak belső udvarairól van szó. Tehát a kerül teljes területén. E, nem, mert az intézményekhez az nem hozzánk tartoznak. Ja, értem. Hát gondolom, De az hogy az önkormányzat kerület a teljes terület. a teljes. Most ez tulajdonképpen egy Egy dolog egy felmérés, amiből mit állapítanak meg, Ez kíváncsi vagyok, a másik pedig, hogy hogy vajon hogyan fogják ezt hasznosítani, hogy mi lesz a következő lépés? Mondhatom? Igen. Akkor. Tehát, jelenleg a hetedik kerületnek van egy programja, ami a külső, tehát a közterületeken lévő elsősorban fákat ábrázolja. Tehát az a felmérés már a közterületekre megtörtént. És erre, tehát ebbe a rendszerbe kerül bele a mi felmérésünk is, tehát nyomon követhető tulajdonképpen az egyes társasházakon belüli, illetve a lévő fáknak a az állapot változása. És itt nem titkoltan az önkormányzat azért is gondolta fontosnak ezt a felmérést, mert hogy ugye nagyon alacsony a hetedik kerületben az öldfelet aránya. Az, hogy a belső udvarokban, kertekben, mert vannak olyan részek, ahol egész meglepő szép nagy kerteket is láttunk, ezeknek a zöld a szerepe így nagyon felértékelődik. És hogyha viszont az emberek nem vigyáznak rá, függetlenül attól, hogy az a, úgymond a saját tulajdonuk, tehát elméletileg azt csinálnak vele, amit akarnak, de azért hál' Istennek ugye a favédelmi törvény alapján, illetve bocsánat, rendelet alapján, különböző bírságokat kiszabhat az önkormányzat, amennyiben úgymond illegálisan vágják ki a fát, tehát az ötföldet csökkentik. Tehát elsősorban az ötföld csökkentése miatt ö, fontos ez. Ez az, amit konkrétan tudunk, ami biztosan cél az önkormányzat részéről. De ez még olyan, ö... olyan ö, ez még olyan, hogy mondjam, ez egy ilyen rendszabályozási feladatnak tűnik. Igen, pont. Igen, igen. igen, azért mondom, hogy ez az, amit biztosan tudunk, hogy ezt meg is tudják úgymond valósítani, természetesen csak akkor, hogyha a felmérés az olyan értelemben nem áll meg, hogy ugye elkészül egy anyag, illetve hát a különböző részeknél már elkészítettük. Ez alapján ugye az az adatbázis e, alkalmas arra, hogy időszakonként, vagy idő, különböző időközönként e, folyamatosan végig kell ugye, járni ezeket a területeket, és ugye meg kell róla bizonyosodni, hogy most tényleg mi történik ugye azokkal a ö, fák, elsősorban ugye a fákkal, mert a többi zöldföldnek a védelme az még igazán nincsen. Főleg a, az ilyen belső ö, területeken, ami ugyanakkor szerintünk nagyon fontos. Na most amit mi szeretnénk, hogy ö, illetve hát egyrészt mi már nagyon évek óta Próbáltuk győzködni az önkormányzat, hogy ennek neki is Tehát, hogy fontos ez a felmérés. És nekünk az a célunk, hogy a zöld nek a nagysága az növekedjen mindenképpen a kerületben, és hát ugye egyértelmű, hogy a külső tehát a közterületeken igazán nincsen hely, tehát nem, nem lehet semmit se csinálni. Egy-két foghig. Aminél én azt mondom, hogy, hogy javasolt lenne az, hogy, hogy egy parkosítás menjen ott végbe, és függetlenül attól, hogy az építéső vezet vagy sem, vegyék ki, és legyen inkább park, de ugye hát ez nem profit. Igen. Nem hoz profitot. És hány urvarról van itt szó, a, ami? Hát gyakorlatilag 1300 ingatlan a kerületben, ebből körülbelül 300, a, ő, hogy mondjam, intézmény. intézmény Tehát gyakorlatilag ezer, ezer, ezer. van ezer. Ezek ugye belső udvarok, igen. de ezek egy jelentős része, gondolom, egy debetonozott vagy deburkolt uh, udvar, ugye? Igen, de, sajnos. Igen. De. a része az, amelyik egyáltalán ilyen szempontból számításba hát, Még nincs meg az összesítés. Ja, de még még folyik, a munka. Be, folyik a munka. A másik a meg, munka. amit hozzá akarok még tenni, itt ilyen, hogy tényleg, ahogy az Ilona említette, vannak olyanok, majdnem egy ős park. Gyönyörűek, gyönyörűek. Mm. Na éppen azt kérdezni, hogy, hogy milyen tapasztalatok voltak eddig, amit születtek eddig. Hogy... Hát voltak pedem. negatívok is. <gül> uh -huh. azt mondtad, volt olyan udvar, ahol tényleg le van beton, és kérdeztük, hogy hát mégis ha van mi virág, mi Isten őrizi ide virágát. jönnek a bugarakról. <gül> voltak ilyen uh, hozzáállások is. Uh -huh. A másik, amit hozzá még tenni, hogy hogyan alakult, vagy hogyan volt ez a program, eh, azt el kell mondani nyíltan, hogy évekkel ezelőtt próbáltunk olyan hasonló programot, tulajdonképpen jobb programot létrehoznak, kellett be, kellett. Egyáltalán nem volt rá idézőjelben mondom, vevő. Előre. Most én nem akarok hogy, hogy mondjam, negatív dolgokat mondani, de elképzelhető, hogy tulajdonképpen a mi programunkat, hogy mondjam, lenyúlta a kerület, és nem ez az első esetben. Volt már olyan programunk, amit szerettünk volna megvalósítani, és tulajdonképpen Évekig fektették, és utána, mint saját programmal jöttek elő. Ez volt a gond, most is, meg régebben is, és ezt azért mondom, nyugodtan el tudom mondani, mert ezt, ezt ugyanúgy tudja a ve a, a, a, a polgármester úr, meg a többiek is. Mm -hmm. És elképzelhető, hogy akkor, ha az már tényleg ennyire magáévá tette ezt a kezemeledést, amit tulajdonképpen kell, örülni kell, még hogyha egy kicsit érdekes módon is csinálta, hogy ennek olyan értelemben ez folytatása, hogy valamiféle kezdeményezés a lakók felé, hogy zöldítsék be a maguk utvarait. Hát, így van, mert szerettük volna, mert azt is megvalósítani, és, és eleve már úgy kezdtük volna az egész munkát, hogy pontosan kataszterbe fölmérve, hogy mekkora az négyzetméterre az a tört, ami már megvan, és ahol meg lehetne csinálni. Ez lenne az igazi. És gyakorlatilag most nem tudjuk ezt megcsinálni, mert időben sem férne bele, és hát tulajdonképpen az az sokkal nagyobb anyagi vonzata volna ennek az egésznek, mind amennyit most gyakorlatilag megbízásként megkaptunk. Uh -huh. Tehát akkor nem lehet még tudni, hogy lesz -e ennek folytatása, jelentem, ja, hogy irányban folytatott. Azt akartam kavar. még hozzátenni, hogy a folytatás az lenne, hogy egy szaktanácsadást, tehát egy heti egy-két alkalommal egy pár órás szaktanácsadással, gyakorlatilag az egyeset irodája úgy működne tovább, Hát hogyha jönnének mondjuk a társasátok lakói, hogy milyen jellegű növényzetet, hogyan, uh -huh. ez, ezeket megoldanánk később. Mert például csak úgy, én az első lakom, ugye ott időnként tartanak ilyen virágvásárokat, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a virága, hogy ez osztogatják a, ezeket. Igen. De láttam máshol is. Láttam Hetedig a Téren is van ilyen válságot. hogy Hetedig osztogatják a lakóknan, van, csak ilyen, van, van a lakóközösségek szövetségek. Van, lakók van, de az más. Tehát azért egy teljesen más jelen. Igen. Na, a én van. ezt értem, de hogy valamilyen módon ö, hát meggyőzni az embereket, vagy, vagy abban az irányba támogatni őket, hogy törjék fel a betont, ültessenek a növényeket, hogy az nem rossz. Hát nálunk is ugye boroscsán nőtte be a ö, épület egyik támfalát, és és már jöttek azzal, hogy ez ne fusson fel az épületre, mert az ilyen veszélyes, meg bogaras, meg ne húzza a homokzatokról, hogy leszedi a vakolatot, vakolatot vagy... ami mindez nem igaz, Így de van. marha nehéz jelene harcolni, igen. Mert, mert, mert kialakult ilyen legenda az emberek fejébe és ezt ember nem van kövesset. Ahhoz, hogy hogy, mer, hogy ezt valahogy, hogy mondjam, az embereket arról tájékoztatni, hogy megértsék hogy jó. Tehát én úgy gondolom, hogy mielőtt az ember ott csinál valamit, mert az egy társasztalban nagyon nehéz valamit csinálni, főleg sok idős ember eleve már eh, már abban is kételkedik, hogy ha valaki akar valamit, az, az nem akarja inkább kifosztani, hogy eh, talán lehet, hogy valami fölvilágosítást még kis tertészeti oktatás, mert az városember aztán végképp nem tudja, hogy... Ezért szeretnénk kófítani. egy ilyen Igen. tanácsadó irodát működtetni. A felmérés folyamán azért próbáltuk úgy csinálni, hogy Beszélnek már akkor elindítani igen, ezt a folyamatot azzal, hogy tehát pozitív tapasztalatunk volt tulajdonképpen ebben, mert volt egy-két ember, akit meg tudtunk győzni már ott igen. a beszélgetés kapcsán, hogy az, amit ő csinál, vagy amit nem csinál, az, az miért jó, vagy miért rossz. Tehát ez a könnyedén egy-két embert azért meg lehet győzni. Volt egy-kettő, aki Isten se tudja miért, de úgy döntött, hogy most veszekszik velünk, illetve ami érdekesség, vagy hát nem tudom, egy érdekessége, mert az élet több törületen is megfigyelhető ez. Ugye tulajdonosok, magán kézben lévő társas házakról beszélünk többségében. Minimális az önkormányzati tulajdon. Ezek után közli a lakó, hogy az önkormányzat igazán ültethetne ide fát, igazán megcsinálhatná az udvart, igazán megcsinálhatná az omló vakolatot, mert azért ugye más problémákkal is jöttek, nem csak a növényeket érintőkkel, és tehát ezt, ezt a fajta szemléletet azért azt gondolom, hogy mi már nem tudjuk feloldani, tehát ez már túl sok ahhoz, hogy megváltoztassuk. Például lehet, hogy ezt egy civil szervezet tudja csak feloldani már a önkormányzat is megtehetné, bár mindig durván hangzik, hogy kénytelen azt mondani, hogy igen, most már megvetétek a tietek, mert ezzel -e persze eladták azt a problémát is, mm. hogy egy, egy, egy félig rombadőlő házat hát, adtak van. el. Hát 120 e, éves Igen, és van. hiába adták azt mm. relatíva -e olcsón, olyan embereknek kellett megvenniük, hogy egyáltalán lakhassanak tovább, akik az íntsák fölkészülve arra, hogy ők, hogy ők saját tulajdonokat föl tudják. És tulajdonképpen a a is is A teljes igazságot tartozik azért, hogy vannak ilyen önkömálti felületesi pályázatok, Gondolom ott abban a kerületben is, és itt a fővárosi önkormányzat is hozzáteszi a magaét, tehát lehet pályázni. Más kérdés, hogy milyen témakörökben lehet pályázni, mert általában szeretik az önkormányzatok, hogy a homokzat legyen rendben, meg a tető legyen rendben, a többi az nem annyira fontos. Itt, itt az is egy kérdés, hogy van-e olyan fontos az önkormányzatnak, hogy az udvarok zöldek legyenek, hogy netán a jövő évi támogatás a lehetőség legyen erre. Mert szóval ez nem, nem írnak-e ilyen ki pályázatot, írnak-e ki a főváros? Ha lehessen indulni mondjuk a betonfeltöréssel és ültetéssel? Szerintem igen, igen, mert, bocsánat, ez egy fél hogy a, az ottani, tehát a kerületi ö, környezetvédelmi előadó, ha minden igaz, hol vagy bizottság elnöke igen. Illetve a, a bizottság elnöke is, ö, abszolút arról, Sőt, a polgármesterrel is, amikor beszéltünk, akkor, akkor ő is azt próbálta így erősíteni, hogy, hogy mindenképpen az a céljuk, hogy azok a pályázatok, amik most jelenleg is vannak a zöldítésre, hogy azok a pályázatok célirányosabbak lesznek. De nagyon sokszor azok a társasházak indulnak rajta, akik eleve szépek, eleve igényesek magukkal szemben. A azért az nem véletlenül igényes. Igen, az természetesen, csak nem be. feltétlenül abban az évben igen. is neki kellene megnyernie azt a pályázatot, vagy azt a pénzösszeget. Nem is olyan sok, viszont akkor így célirányosabban lehetne azt mondani, hogy most ebben az, az évben ezt az ötötvendizet megcsináljuk. Egy pillanat, egy ezeket hozzá lehet tenni, hogy a közös képviselőkön is múlik. Mert van igen. olyan közös képviselő, aki nem tud még pályázatot sem, sem írni, és igen. a lakók sem. Így van. És ez is egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy ha jelenkeznének, én így mondom, idézőjelben állunk, mondjuk Tudom egy irodában, még a pályázat írásban is segítenénk nekik. Azért hangozék el, hogy tudomásom szerint Budapesten, sőn nagyobbán egész Magyarországon ez az önkormányzat, ez az a kerület, amelynek a területi a legkevesebb zöld területi lakosra. Igen, egy Igen. tized négyzetméter. Egy tized négyzetméter. Ami gyakorlatilag a nulla felé konvergál, erősen. Tehát töredéke annak, mint amire szükség lenne. Jó, hogy mondjuk ott van a Városliget, a, a kerület egy, egy külön hatánál. téma, mert mennyi van. Egyéb, mennyi van a, az, az, az is milyen van. Ér van, ér van. Ér Megmondom miért, mert én azt, azt tapasztaltam az lassan autóparkolóvá válik a Városliget, szó szerint. Igen, hallom. Ez egy külön téma. Én azt mondom, hogy szerintem nagyon jó, hogyha van pályázat, de valóban néha egy pályázathoz hozzáállni is nagyon nehéz, Persze. mert az emberek tényleg nem felkészültek, de igazából mi lenne a költsége, egy átlagos, mondjuk vegyünk egy négy emeletes, ezek ugye gangos házak, Igen. vagy... vagy, vagy tehát, hát többsége, gangos. többsége gangos, és... És Helyik szűk udvarokkal, tűzfallal, szűk vagy tűzfall tűzfal nélkül vannak ezek általában. Inkább nélkül, én azt mondom. Tehát a másik ház... Tehát nagyon sokszor, össze, igen, tehát nagyon sokszor a körbe kö, teljesen körbe mennek. Körbe van, van, teljesen. Itt és itt vannak olyan no. helyek, ahol gyakorlatilag ez a körbeépítés középen vannak ilyen nagy udvar helyek. Igen. Uh -huh. És ott általában sok helyen tényleg növény is van. De akkor mit, le, mit lehet egy a kis udvaron csinálni egyáltalán? Nem feltétlenül csak fában kell gondolkodni. Tehát fa nagyon sok udvaron nem fér el. Tehát tényleg nincsen helye, nincsen a, az Rád embereknek bornát, se, igen, igen, tehát az embereknek aha. sincsen élettere, tehát annak nincs értelme, amúgy hogy feleslegesen, igen, hát a, főleg a földszinti első amúgy emeleti, is ötét, és akkor az... igen, A és Igen. Uh, ezzel szemben, hogyha úgy felterjük a betont, és egy ilyen növényágyat készítünk, akkor azért cserjék, talajtakarók, könnyedén és ez mennyit jelent, kis Hát maga. elég nagy zöld felületet tud, tehát Nem, azzal érzése, viszont már tehát, érzés nagyon jó. Tehát sok helyen megcsinálták, megváltoznak. Megváltoznak. Igen. ez az egyik a másik, meg sok helyen elmondjuk, hogy a kellett sajnos elég vízes ilyen szempontból. Lápos terület, vizes terület volt. Na most ezek a növények a, a klimatikus hatással tudják, hogy a talaj vizet hasznosítani, hmm. tehát nagyon sok helyen megoldható lenne az, hogy a fölcinti lakások ne vizesedjenek annyira. Mert a növények segítenek. Igen. Igen, segíten, Igen, hát, hát elszívja azt a, a vizet. Hát meg eleve, ha az udvart, akkor elengedik kipárologni azt a vizet. Az ami is. Az Igen, is, illetve a növényzetnek a felszívó. Hatása. És ez költségekben mit jelent? Terem, hogy nem pályázik valaki. Hát ez egy jó kérdés. Abszolút a, attól függően, hogy a, a technikával 10 millió, millió? Nem, az nem, az nem. Az én azt gondolom, hogy pár százezer forintból, egy-két millióból attól függ, hogy mekkora az az udvar, milyen lehetőségei vannak, esetleg milyen ötletek vannak arra, hogy, hogy az a ágy, legyen. Igen, én persze, én, igen. A saját kérdés kérdés is is természetes. Azt úgy veszem, hogy azért dolgoznak, mert Most nem Egyrészt az, az, hogy mondjuk mondjuk ezt létre kell hozni, mondjuk az kerül mondjuk, mondjuk 500 ezer forintba, mondjuk föl kell tölteni, és a többi, tehát ki kell vinni onnan a betonbita. Még ha föld akkor az, Dország, a millió az kell, a földmunka kell elég sokba, de utána a föntartása? Föld hát, az az az kerek én, kerek az, kerek, én azt gondolom, tavaly. hogy azért az, az már nem pénzkérdés. Az nem pénzkérdés. Tehát, hogyha már megvan egy zöld felületünk, akkor egy kis odafigyeléssel az A növény könnyedén szaporítható, hogyha arról van szó. Tehát, ha akkor tud, lenne. ez ugye nem közterület, tehát itt nem arról van szó, hogy mindig annak akkorának kell lenni, meg szépnek, stb. Tehát itt az még egy könnyed. nagy előnye lenne, hogy, amit említettem, eléggé öreg a kellett lakossága, tehát gyakorlatilag a idősebbeknek programot adna a növények gondozása. Tehát nem ülne állna bennünk mondjuk a lakásba, hanem teszem azt, a hát igen, hát jó, egy kis kertjük, ami... Igen, igen, igen. Egyébként ezt figyelhető igen. meg. Tehát El ez a tapasztalat, a hogy akik át. gondozzák a kerteket... És, és mégis, fél, ideesebben... azt nézzük, most már kivancsa vagyok a pénzügyi valókra, mondjuk van egy háznak egy költségvetés, nem tudom mennyi, de... Hát, ez nem az mi sem. De ez egy nagyon fontos kérdés. Abszolút. Mert azért egy, egy nagy háznak a költségvetése jó pár millió forint évente, hát ott ház és mondjuk Mondjuk ott betervezni egy néhány százezer forintos beruházást adott esetben nem reménytelen. De lehet, hogy igen, mert lehet, hogy olyan előeregedett és olyan problémás a helyzet, hogy ez valóban nem működik, vagy például eleve nem fizetik rendesen mondjuk a, az, az, a, az a másik főproblémát. Tehát ez, ez okozhat ez sok problémát, de mondjuk mégis nem viszi el az egész költségvetést. El, elmondom azt, hogy odafigyelés és akarat kérdése, hiszen ha tényleg akarják és fontosnak tartják, és az önkormányzat is tényleg akarja és tényleg tartják tartja, így van, így van. akkor akarat meg a pénzt találkozhat egymással, nem horribilis hmm. pénzékről pénzék van szó, és hogy viszont ö, tényleg az, egy -egy, maga ez a létesítés, meg a fentatás különösképpen közösségteremtő tényező. Ezt, ezt mondtam én Ezt is mondhatom gyakran. a saját házunk tapasztalatában, ahol egyik szép, szép zöld területünk van, nagy gesztenyefákkal, meg világokkal, meg mindennel, Bizony-bizony egyszer fák meg-meg és ez évente egyszer kétszer, inkább kétszer, mint egyszer összegyűlünk, nem berakjuk, utána tűzrakás, mert szerencsére van hova, tehát nem folyos hosházba lakunk, ugye? És, és ott szalonnál sütünk, és bortiszunk, és jól el vagyunk, és, és ez egy nagyon fontos tényezője Igen. annak, hogy Igen. meg is ismerjük egymást, meg, meg köszönjünk rendesen. Egy, szóval, hogy tényleg a, a társas szó erre értelmében társas Igen. legyen. Igen, hát, Igen. Ö, tehát egy ilyen kis zöldítésnek nagyon komoly hatásai tudnak lenni, és hát ez mondjuk a önkavána szempontjából is, ha odafigyel, akkor ez egy kis befektetéssel megvalósítható. Hogy velem nem törődtél, épp hogy elviseltél, én már nem bánok. Mm -hmm. Azt, hogy szeres engem, úgyis, ha kényelmetlen, én már nem bánok. Mm -hmm. Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne vágd ki minden fárt. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Hogy magad alatt vágod, egyszer majd belátod, én már nem nézem.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 Ha érted, ne vág ki minden fát, Legalább néha-néha lazíts egy fél órát! Azt, hogy nem értettél és sosem segítettél, Én már nem! Szükségünk van egy másra, én már nem várok. Hmm, hmm, hmm. Csak annyit kérek tőled, ha érted, nevág ki minden fárt, legalább néha néha lazíts egy fél órát, legalább néha néha, lazíts egy fél órát. városi dilemmák utolsó szakaszához érkeztünk. Obermai András és Nina Papilona a beszélgetésünkben most a partnerünk a Kékforrás Egyesülettől, és Erzsébet városi kertfelmérésről beszélünk. A kert időzője be van téve, és arról, hogy vajon, hogyan lehetne bezöldíteni ezt a várost, főleg azokon a részeken, ahol annyira be van építve, mint az Erzsébet város, hogy egy emberre egy tized négyzetméternyi zöld felület jut. Meg se tudtuk mondani, hogy mennyi kéne, hogy jusson. Nem is tudom, hogy van erre szabvány. Hát nagyságrendélek több. Igazán most fejben én hogy tudom elmondani, de ez biztos, hogy nagyságrendel. rendel. egy két a európai viszonylag van. Szóval ez, ez nem is tudom, hogy van-e még. 7%-os olvastam, nem is, Ahol ennyire alacsony az őt felületi hát, arány. Ez hát a legrosszabb. Hát meg szerintem elég országnak, ezt nyugodtan lehet mondani. Mert itt még az sincs, mint a hatodik kerületben. ott azért vannak kertek jobban. Ezt a területet még ez sem érinti, hogy ez, ez a leghátrányosabb helyzetű terület. Ilyen szempontból is kérdezem, hogy ugye a visszintes terület hát úgy be van építve, ahogy. Lehetek kezdeni valamit a függőleges felületekkel az örítés szempontjából. Még hát, a főszintesekkel is lehet. Igen. Tehát azért a tetőkertek főleg az, amit beszéltünk, hogy azért egy-két helyen, ö, ugye itt is elég komoly új építésű beruházások történnek. Az új építés társas házban. Az egypít a teleket, nem? Ö, nem feltétlenül. egy-kettőnél az, vannak pozitív. Ö, amit így láttam, legalábbis a pozitív példánk is, viszont hogyha az új építésben gondolkozunk, akkor lehetőség van például tetőkerteknek az építésére, ami ugye nem teljesen ugyanaz, de azért mégiscsak. Magas Több, mint nulla. Az újakra mondom, tehát nem a régire, hanem az újra, sőt a réginél is, hogyha esetleg valami olyan átalakítás van, ami nem az utcafrontot érinti, akkor, akkor szerintem az újabb felújítás folyamán is ki lehetne alakítani olyan tetőkert részeket, amivel végül most se használják úgymond a padlást, akkor miért ne lehetne azon a részen, ahol tényleg nem befolyásolja az utcaképet. A függőleges meg lehetne, ugye egyrészt vannak is már, sok helyen nem bántják azért a felfutó növényeket, Igen. De... De... Tehát... Élek, van a felvilágos Igen. Egyébként tényleg el, el van kell mondani minden pár. lehetséges fórumon, hogy ezek a növények nem károsak se az persze, épülete, se az emberekre. Persze. Sőt, alkalmas, hogy éppenséggel ö, direkt jó az, az emberekre, sőt magára az épületre is. Ugye, mert a, a, es, a csapó is védi a klimatizál, ö, sőt, nem leszedni a, a, a, a vakolatot, hanem éppenséggel összetartja, szóval hát, a, pont az, az elengkező hatást mindenkit az emberek igen. gondolnak, és ezt minden lehetséges fórumon el kell mondani, mert ilyen legendák keringenek no, az emberek a, a igen. Igen. Igen. Tehát nem az az kell félni ezektől. Visszatírva az előző mondatodra, Egyetlen egy helyen találkoztunk mi, a Dózsa György úton, nem tudom most egy hány számban, ahol ugyanez megvan, ez a közösség összetartó, évente ünnepet tartanak a házban, ugyanúgy az udvaron is. És, és ott van egyedül tetőkert kiépítve, az egyik az ilyen festőművész vagy kilakított, Azt volt, nem teszem? tudom pontosan. Ember. művész ember, saját tetőkertet hozott létre. Uh -huh. Tehát van ilyen kedvezménye, de ehhez gyakorlatilag fel kell nőni az embereknek, én, egy. én mondanám egy kicsit. Azért egy, egy gangos házban azért azt gondolom, hogy vajon a a gangoknak a korlátjára, hogy hova lehet telepíteni még növényeket? Elméletileg lehet a korlátra alakokban. is, csak ugye azt tudjuk, hogy, a hogy sajnos a, az a... Hát azért a... ezek nem olyan ö, uh -huh. mértékűek, tehát nem, nem olyan, nem olyan nem súlyosak ezek, ezek a ládák, tehát elméletek kibírnád, de azért sajnos nagyon sok olyan gang van, aminél az a hozzá se érek, mert egyébként úgy Le magától leesik. Tehát azért, hogyha az megoldódik, akkor utána oda való, oda illő, tehát nem ezeket a műanyag ládákat, hanem valami oda illő, akár egyedi kialakítású lehet, A másik pedig, hogy azért nem csak Elzsébet városban van ilyen probléma, és nem tudom, hogy Budapesten máshol van egyáltalán kezdeményezés, más civil szervezet vagy önkormányzat, egyáltalán ezt a témát ápolja el, de a kék forráshoz fordulhatnak bárhonnan? Természetesen. Hát. Tám, Sőt, él. hát a tervünk is az, Igen. hogy az egész belvárosnak Igen? a felmérését, mert hát ezt egybe érdemes kezelni. Azért az ötödik kerület, meg a hatodik kerület is azért nincsen annyira eleresztve felülettel, mint hogy az összes kerület valójában ezzel küzd. Mert hogyha azt nézzük, hogy mennyi a közparkunk, ami úgy nagyobb felületnek számít, és... Ehhez képest mekkora Budapest, hát eléggé rosszul állunk. Igen, és hogy Budapest egészében is eléggé hátul az egyfölöt az ötödiketőletek tekintve más városok mögött. És minthogyha ezt nem tudnánk, vagy nem menjénk komolyan, hogy nekünk éppenséggel zöldíteni kéne, hanem azt veszem észre, hogy inkább csökkentik ezeket a területeket, vagy ha formálisan nem is csökken, mert a ingatlan nyilvántartásban tovább zöld színnel van nyilvántartva, de valójában a biológiai aktív élő zöld felületek arányát vagy mértékét csökkentik, például a brutális növény idézőjelben ápolással, ami most nagyon el van terjedve. Tehát nem tudom, hogy e tekintetben ugye ez nem a lakóktól függ, hanem a, a hivatalos fenntartótól, e, és, és e tekintetben is valamit tenni kéne, nem tudom, hogy a fejébe oda lehet én, én azért itt megállnék, tehát én azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy most a fenntartó úgy a ludas vagy sem, hanem itt azért több dolog van. Ugye induljunk ki elsősorban abból, hogy ezek a zöld fröletek, ahogy beszéltük az imént, hogy nagyon kevés, sokkal több a látogatója, mint amit ő neki el kellene tudnia vírnia vagy viselnie. Nem beszélve arról, hogy például a népligetet, hogyha megnézzük a népligetben, meg igazán a kutya se jár, illetve egy kutya bizonyos a... réteg jár. igen, van, van oda jár, de kicsit kieső terület. De oda nem szívesen viszik a, a gyerekek gyerekeket. Tehát, hogyha mondjuk ez egy kicsit megváltozna, hogy egy kicsit ugye eloszlana a, ezeknek a zöld felületeknek a, a használata, akkor már egy kicsit jobb lenne a helyzet. Már így a biológiai aktív felületeknek a, az, az, az aránya, vagy közöttem, az állapotát. Őszinte legyek, a népligethöz kijutni ma már egyáltalán nem olyan egyszerű, így van. Így Mert minden, mindegyik oldalán borzalmas forgalom ö, folyik elképesztő Igen. széles utakon, és oda jutni pedig egyáltalán nem olyan kézenfekvő, főleg a belvárosból. Pedig úgy elvileg hát nincs azért messze. Ez a, metro, azért hát a metróval oda lehet menni, de Az azért könnyedén tud segíteni. Nem tűnik egy kiránduló célpontnak. Tehát annyira Viszont, hogyha az a állapotát megnézzük, akkor az elég jó állapotú zöld felületünk a népligát. Jó, hogy a város de, ja igen, ez az egyik, hogy hogyha a mindennapi látogatókat nézzük, legyen az hétvége, Légyen. legyen az hétközben, majdnem mindegy. A, ugye a túri, elsősorban a turisták szempontjából a Margi-sziget is ugyanilyen nagyon erősen látogatott. Tehát van egy ilyen fajta terhelése, ami azt gondolom, hogy eleve a zöldföldet megviseli, nem tud újra füvesíteni a fenntartó, mert, mert nincs ideje a fűnek, hogy megerősödjön. A másik pedig, hogy a rendezvényeket biztosan az öd, ezekre az öltfelekre e akarjuk tenni. Én tehát én azt gondolom, hogy ez már olyan mértékű, és ezt akkor ezt toljuk ki. Nem azt mondom, hogy a népligetben nem feltétlenül az toljuk ki a ki olyan részre, ahova ugyanúgy meg lehet Igen, szervezni ez látszik egy olyan a, új építés, az mint a millenáris park, amikor átsétáltam rajta, és szomorúan láttam, hogy, hogy teljesen hiányos a zöld felület. tehát a fű a felele Most van, ki van Igen. Ő, kijárták, és hát valószínűleg azon, hogy rendezvényeket raknak Igen. rá, és ott széttapossák az emberek, mert nem ösvények ég. vannak rajta, Igen. hanem ilyen fortokba hiányzik. És a másik visszatérve a Városliget, rendezvények, rendezvények, de én nem engedném meg az, hogy a, a fűre települjön, vagy pedig, mit tudom, azt mondják, hogy a biztonsági autónak ott kell lenni, miért kell a fűbön lenni? Biztonsági. Nem, nem kell a rendezvény a Városliget, nekem <laughs> az, az a, a és so a másik, hogy, hogyha valaki mondjuk egy hétvégét akar eltörténni a választiketben, miért szükséges százezer embernek autóval oda menni? És akkor két hete vagy három hete tapasztaltam azt, hogy a Széchenyi fürdő és a vidámpart közötti parkerészen több mint 200 autó parkolt a, a Füvön. füvön. A füvön. Én ezt nem engedném hát meg. Mert... És ezeket nem büntetik? Hát az... és, és a rendőrség is a rendőrség olyan sajnos, hogy hiába éne. jelenti be az embert, émmel ámmal intézkednek. Hát igen, mert amíg ezt büntetlenül meg lehet tenni, akkor mégis fogják tenni, igen. mert sajnos nem alakult ki, vagy ha volt, akkor meg kiveszett egy olyan civil kurázi, hogy magaménak tartom a várost, magaménak érzem, és, és annak az értékeit, és a magaménet tekintem még akkor is, ha nem az én magántulajdonomban van, és ezért és védem. Tehát ez nem tudom, hogy ez tényleg az első lépések olyan szinten jöhetnek, amit ti is csináltok, hogy egy lakóközösséget meggyőzni arról, hogy neki jó az, hogyha valami közösen megcsinál. csinál. És attól kezdem magukra maguk tekinteni. Most Ennek kéne aztán tovább. Egy, egy rövid, rövid negatív példát is tudok mondani. Körülbelül április óta hadakozók a 14. kerti rendőrséggel, meg a taxivállalatokkal. Van a Városligetben egy parkolás, behajtás gátló oszlopokkal lezárt terület. Fűvön, parkon és járdán keresztül megkerülik a taxisok, és beparkolnak a Városliget kellés közepébe abszolút szabálytalan uh -huh. Hívtam a taxivállalatokat, azt mondták, hogy mindenki magánvállalkozó, ők nem tudnak mit csinálni, hívjam a rendőrséget, a rendőrségnek meg nincs autója, nem tud kimenni, kész, ennyi. Nem tudják meg a kocsijukat, mert bent áll az is. De uh -huh. ennyi. Akkor hívtam a, a, a, a fővárosnak a közlekedés rendészetét, mondom, tegyenek ki még négy vagy öt oszlopot, hogy egyáltalán lezárja. Le, le hát arra meg nincs pénz. Hát, szóval, igen. hát igen, ez egy fura dolog, hogy persze ez a hivatalnak a, a, a kegyetlen működése, hogy egy százer egy forintos dolognak a megvédésére nincs száz forint, hanem inkább puszuljon a a százer. tehát az arányok sajnos nagyon sokszor ilyen. Meg hát egy elhibázott koncepció volt az is, hogy a felvonulási tér, vagy ötve hatósok terem most azt hiszem, végig ki van ez a Úlakosloppal rakva az egyik oldalon, a másik oldalra kellett volna rakni, ahol a fű van, hogy nem menjenek fel a fűre. Uh -huh. Rossz helyre rakták. És nem tudom, kinek a terve alapján, szóval ezek is beleg. Hát igazából. Amikor ugye a rendszervásbe következett, akkor nekem evidencia volt, hogy azt a területet visszaadják a város ahogy eredetileg volt az Ez egy fűves terület. Ez egy füves terület, az volt. terület volt, és a felvonások céljára. betonozták le. hogy mehessenek a tankokat a, tankok, a T34-esek. Ott, azon a, ott a végig, ah, és miután megszűntek a felvonulások, nekem evidencia volt, hogy ez megint visszahállítják a kört, meg a többi részt, és, és mi lett belőle? Hatalmas autóparkoló. Szóval ezzel a városnak, mondjuk ki, magyarul egyik szégyene, szényen nem az végül. egyetlen, de egyik szégyene, hogy ez Akkor így néz ki. Akkor körbe van kerítve egy új alakba például az 56-as emlékmű. Hátsó része nincs ker, körbe kerítve, télen rodeoztak előtte, úgyhogy hogy megkerülték hátulról, és akkor tönkeltették a gyepet. Ott vannak a nyomai. Uh -huh. Ott vannak a nyomai. A mai napig nem fog begyógyulni. Szóval vannak. Hát igen, az a sajnos ajtón múlik a város lakóin, hogy, hogy milyen a város. Tehát mi is hozzáteszünk a magunk bőneit a, ahhozok azok a hibákhoz, amiket egyébként a tisztveselők elkövetnek, tehát ez valahogy összeadódik, és abból lesz egy olyan város, amiben élünk. Még egy pár szót szerintem beszéljünk a kékforrástól, mielőtt elbúcsúzunk, mert szerintem egy szervezet mindig megérdemli azt, hogy, hogy az ember tudja, hogy, hogy találja őket meg, hogyan esetleg be lehet kapcsolódni a munkájába, vagy hogyan tud részesülni abból, amit csináltak, hol a honlapjuk, ha van ilyen. Gyakorlatilag külön honlapunk nincsen, csak egy másik szervezettel együtt meg lehet találni egy helyen, amit akarok mondani, külön ki kell tényleg hangsúlyozni, hogy a, pontosan a nevünk Kékforrás Környezet és Természetvédelmi Egyes Egyesület, és így meg lehet találni interneten nagyon sok helyen, és azért hangsúlyozom ki, mert létezik egy másik Kékforrás Egyesület is, és sokszor hozzánk futnak be hívás hívások, az egy karitatív szervezet, tehát Kékforrás gyermekmentő szolgálat, de úgy Ők úgy, úgy, reklámoz, elnézést, úgy reklámozzák magukat, hogy Kékforrás Egyesület, ez a nevük, és uh -huh. így jönnek hozzánk a, az uh -huh. információk. A másik, amit akarok mondani, helyileg megtalálhatók vagyunk a 7. kerület, Veselynyi a 17, Erzsébetvárosi Közösségi Házban, uh -huh. sajnos ott van az irodánk, de sajnos nincs főállású alkalmazottunk, akik rendszeresen irodavezetésre foglalkoznának. Tehát csak alkalmanként tudunk ott találkozni, előzetes telefonegyeztetés alapján. Mondok egy telefonszámot, ahol meg lehet minket találni. 20-944-6714. És ez az Erzsébetvárosi Városi Közösségi Házban van, Veseli utca 17. Uh -huh. Ott meg lehet találni. Nos, hát talán azt lehet mondani, hogy reméljük, hogy terjedni fog ez a munka más területekre és kerületekre, is átterjed, hiszen a város belső részeiben általában is nagyon kevés zöld felület jut egy emberre, hanem is ennyire kevés mindig, de az is kevés, ami a többi helyen van. Úgyhogy remélhető, hogy a többi érintett, beleítve az is fölfegyel erre a munkára, és azt a támogatás megadja, hogy ez fordíthasson, ö, és, és a, a fejekben sikerül mind az önkamát oldalára, mind pedig a lakosság oldaláról ö, ö, a, szemléletváltást, a szemléletváltást létehozni, hogy, hogy azt, mink van, jobban becsüljük meg, ö, ö, javítsunk a saját környezetünkön, a saját eszközeinkkel, és nem csak esztetikai szempontból, hanem mentálisan is, tehát lelkileg is közeledjek a másik tehát a, a társasháznak a társa, társához. Vegyük komolyan ezt a szót. És tekintsük magunkénak a környezetünket és a városunkat. Én megköszönjük a figyelmet. A nagyvárosi dilemmák ezen a disputa órában, civil a disputa órában elbúcsúzik, mi két hét múlva ismét jelentkezni Kolundzsia Gáborral. Mai vendégünk volt a Vekerle körtől Nagy Tamás és Romhányi András, a Kékforrás környezetvédelem és természetvédelem Egyesülettől Obermeier András és Dinapap Ilona. És megint két órába fogunk majd most már jelentkezni, ezentúl is legyenek velünk, és hallgassák egyébként a civil rádiót szórakozzanak tovább is jól. Köszönjük a figyelmüket! Viszontlálásra!